Sziasztok, ez itt a 138. Quickplay, én Neurotik vagyok, és itt van Mike Sziasztok. És ez a 2020 első podcast adása. Így van. Ha és valaki mély... az utolsót keresi, az, az az előző volt. Az az előző volt, igen, az, az pedig a 19-es utolsó volt. Micsoda, micsoda meglepetés. Így nyomjuk. Evideg azóta a terv, hogy egy utolsót de kitörült, hogy azt már megcsináltuk, ez most a 2020-as első. Így. Jó, ez nagyon klassz logikai savarral indul ez a podcast ugye. úgy érzem. Igen, és az a baj, hogy, hogy szerintem a folytatás is hasonló mederben fog folyni, mert fogalmunk sincs, hogy miről fogunk beszélni, ugyanis semmi témát nem írtunk, csak benyomtuk, hogy legyen egy évérték. De, de, de, de úgy estünk neki, mint hogyha, ú, erre készültünk volna egész évben. Jó, akkor azt most nyomjuk, most most pont van idő rá, és akkor <gül> lezavarjuk. Igen, de lényeképpen ez ilyen, ez ilyen évát nézős podcast lesz. És rengeteg olyan dologról fogunk beszélni, ami eszközünk nem volt. És olyan dologról fogunk beszélni előre, ami eszközünk nem lesz. Igen, így van. De, de ilyen nagyon jó nyomjuk. És Szilveszterkur egyikünk sem ruholt be ezt, hozzátenném, csak Igen, mindenki de... hulla fáradt. De nem tudom miért. Nem, de a elsője is, és, és fáradtnak kellene, mert muszáj. Az egész évet ilyenkor pihenjük ki? Így van, így van. Még jó, hogy nem hétfő, mert akkor még rosszabb lenne. Jó. Ja. Bár ilyenkor teljesen összefolynak a napok. napok. Nem, én, én már két hete nem tudom, hogy, hogy melyik nap van, mert, mert pont a, a munkanapommal, a, a komolyabb munkanapokkal összeesik a, a, az ünnep, és így teljesen el kellett tolni, vagy előre, vagy, vagy utánra, és, és így fogam, te felkerek, és fogam, sincs, hogy milyen nap van, mert nem kell -e dolgozni, vagy nem. Azt tudtam, hogy ma nem kell, mert ma elsője van, de holnap meg már, de így abszolút, így teljesen összefolyogszavarodva. Úgyhogy én nagyon nem örülök, hogyha ilyen ketszerda környékére esnek az ünnepek, mert akkor megkavarja az egész hetemet. Most hogy régebbi adásokat. Uh -huh. hogy mit, mit nyomtunk 2019-ben? Ha már visszatlen kintés, akkor te vissza idő is. És hát VR Most hogy... azt, azt tudom. Hát, az nem hallok, hogy ha jó, csak van. <laughs> Úgy nézem, hogy január 7 volt, 2019. január 7 volt az első adás. Akkor első még nem, nem vettünk föl. Nem, nem. Fú, bejelentettek valami, éljen blackoutot, az az lett valami. Az a mobilos szar, nem? Ami azóta se jelenleg úgy normálisan semmire se, szerintem. Én nem tudom. Nekem ez így teljesen. Igen, a mobilos, mobilos. Na azért valami rém lett. Valami rém. Rém lett. Hát nem az megvehető 200 forintért a Google Play-en, meg gondolom, akkor hasonló áron. Száj Nagyon jó hangzik. Ez Na, nagyon jó Ennyire hangzik. követjük az általunk haragozott híreket. Jó, hát jó, de hát az mobilos, tehát a mobillal a tessen a nagyon foglalkozó, hát meg, meg, meg, meg úgy szerintem senki se. Ja, hát ebből nem sok mindent tudunk. A ja, Mortal Kombat 11, ez meg már a következő adásból. Az egy jó játék lett, ha már így visszatekintünk a 2019 jó játékaira. Szerintem az, az meg is nyerte a Steven, a legjobb játék, amiben Béla vagyok díjat. De jó, jó is, én örülök, hogy nyert valami díjat. Mert uh, amúgy most ugye múlt, hé, múlt héten. Jó, hát nem így mondom akkor. az előző adásban beszéltünk a Game Awards-ról, igen, Tav ja, tényleg, ma így kell mondani, tavaly, és így, így nagyon el lett felejtve, szerintem. A Ott is kapott adt, díjat, nem? Csak ilyen, így a reklám színen bonyomták vele. Ami lehet, hogy a legjobb verekedős játékot megkapta. De ez, a, ez amikor így felsorolnak, megmondják, hogy te nyertél, és utána jön a következő kategória, ez a, ez a legaljasabb díjak egyike. ez sose szerettem az Oscar díjon, sem meg sehol máshol. Hogy így ne adjanak oda díjakat, mert oké, okay, hogy most egy díj te azt gondolod, mert most azt mondják, hogy a verekedős játékok annyira nem mainstreamek, mint mondjuk a, mint mondjuk mostanában ezek a lúdersúter hülyeségek, de attól még az egy ugyanakkor a díj. Ja, ja. Főleg, hogy mit tudom, például a Call a legjobb zenéért, vagy audioért, audioért járó díjat nem megkapta, és azt is ilyen, ilyen reklám szülött be kb, hogy játszok ja, szóval a kódnyert, hogy sziasztok voltunk, tovább. Igen. Pedig az sem, tehát azért az audio eléggé számít egy játéknál, hogy milyen a hang. Igen. Így van. Meg főleg egy ilyennél, ami, ami fps is multiorientált, és minden egyes hangnak, nesznek, lövésnek tudnot kell, hogy az merre felőjön, nagyjából azt is, hogy milyen fegyverrel lőtték ki, és akkor már az, az nagyon sokat segít a tájékozódásban. Yep. Meg most nézem, hogy itt, itt volt az, amikor fellendült az, hogy a Destiny 2-vel lelép a Bungie, az Activision-től. Igen, igen, igen. Á, nem még nagyon nem érezzük a jó, mondjuk jobb lett a desztéri. Meg, hát ingyenes hát. lett, nyilván az is. Igen, meg a, a mi kis elkezdett el játszani. Aha, de <gül> ezt egy óra után úgy meguntam, csak úgy nyekkent, úgyhogy. <gül> igen, igen. De még basszokat kell farmolgatni. Félek, ha megint az lesz, mint az előző szezon végén, hogy a, a végén kezdek így bele, hogy, a, hogy akkor haladjunk, mert nem haladtam sehol. De most csak naponta megcsinálnék egy ilyen két, két óra játszás naponta, ami nem kevés amúgy. És hogy azzal tudnám így tartani. A, a szintet, hogy azért kifarmoljam mind a szintet Igen, csak az a baj, hogy ezt elhatározod, és akkor biztos, hogy valami... Csak az, hogy Biztos, hogy valami bele fog szólni, tehát, hogy nem lesz internetet két-három napig, és akkor már burul az egész, és akkor akármi, vagy elmegy a villany, vagy szerverek leállnak, tehát, hogy valami mindig van, ami bekrepál. Az a kettővel az a baj, hogy az nem egy olyan játék, amit így szeretek folyamatosan játszani, hanem, hogy néha így lerakom egy pár hétre és valamikor kedvem van elővenni, és akkor egy pár napot így játszol. Most kezdem úgy érezni, hogy szerintem az összes Luther shooter ilyen. Tehát, hogy, hogy ezeket egyszerűen húzamosabban, folyamatosabban ne, nem lehet játszani, mert besokalsz tőle. De az összes Jel. több is ilyen. Tehát, hogy De szerintem minden megvan a, fló... a Te nem hanem ide járték, csak a Luther shooter azért érzek, mert ott muszáj lenne játszani, hogy kapta az Hát, hogy ez ilyen a betőpeszély. teljesen besokasz. Igen, mert mondjuk lehet, hogy elkezdesz egy szingű játékot, ami mondjuk 20-30-40 óra, és pont amikor kezdenél besokalni, akkor vége. Mert, mert végeztél vele. Ja, ja, ja. De, de egy multinál ez nincsen, és mivel folyamatosan hozzák a betőpeszes fasságokat, akkor meg még úgy is érzed, hogy még rád is erőltetik, hogy mennyi játszani, mert kifutsz az időből, nem szerzel meg mindent, nem lesz az összes accucat ilyed, meg ilyenek, és, és így akkor az már egy ilyen kényszer. És hogyha azért üsz le, mert muszáj, az már éger rossz. Ja, jó. Ez pont olyan, mint a munkánál, hogy akkor az már. Vaj, vagy vagy még csak, csak a munkánál, hogy tényleg muszáj. I igen, igen. hogy szereted a munkádat, akkor az tök jó, mert az majdnem szórakozás. És itt meg az lenne a lényeg, hogy leülsz, és kikapcsol egy kicsit, hogy önfeletten szórakoz. Kicsi időt szentel a hobbidnak, mert de, de hogy úgy ülsz le, hogy jaj, most jól játszom ezzel, mert egy órát muszáj, hogy jó, akkor melyek a következő minden, akkor az már az úgy nem jó. jó mondjuk pont ez megvan, mert te a. Igen, tudom. Te a szarjáték. végig játszod. Nem, nem a szarjátékokat, játékokat, csak amik... Meg legyen a... Csak amikben van achievement. achievement. Nem, <laughs> nem az, az hogy de azért Érzed, hogy ez nem, nem azt jelenti, amiben van achievement, az nem szarjáték. játék. Ez, ez igaz, de úgy rengeteg olyan játék van, amit a büdös életben nem játszottam volna ki, hogyha nincs benne és mindenki a, mondjuk azt gondolja róla, hogy ez szar, és amúgy még nem is rossz. De vannak ilyenek is. Úgyhogy... Ja. Ez van. Ja, én, meg, én meg olyan, amikor szeretek játszani, meg szeretek játszani. Tehát egy achievement az így, talán egy játék van kimaxolva achievement, ügyileg ez a Gunman Kész nevű játék, amire igen, valószínűleg igen. senki nem hallott, mert olyan kevés achievement, mert ezt még én is megcsináltam. <gül> Jó, mondjuk akkor van egy olyan, ami nem olyan egyértelmű. Tehát van egy olyan achievement, aminek az a neve, hogy törd el a játékot, ez van ilyesmi. Igen, igen. Hogy igen. A, a, a, a a tutoriál pályán föl lehet ugye... a falon egy olyan helyre ami ami elég igen. Elég és az, az megadja achievementet, hogy odájutsz erre a helyre. De így ennyi, ennyi az összes achievement sikerélményem nekem <gül> szerintem a játék. Ne rájöttem, hogy, hogy, hogy szeretek, hogy minden játékban szeretek valamit meglátni, és így tehát kis olyan, mind a filmeknél is, hogy ott is nincs egy zsánerem, hanem hogyha egy film érdekel, vagy tetszik, akkor azt, azt, azt úgy meg akarom nézni mindenképpen. És a játékoknál is így van, hogy nincs az, hogy valaki mondja, hogy ő nem játszik. Jó, mobákkal nem nagyon szoktam játszani, mert, az, mert azt úgy annyira nem szeretem, meg, meg ilyenek. De, de minden mással szinte igen. Tehát, hogy nincs egy olyan stílus, amire azt mondom, hogy én, engem az nem érdekel. Sőt, szerintem, hogyha jön egy olyan moba, ami olyan érdekesnek tűnik, meg minden még lehet, hogy azt is kipróbálja. Otod a kettő. Á, de az. Ez a baj, ezekkel a, doták, vagy a dotával, meg a lollal, meg az ilyen mobás dolgokkal, hogy rengetegnél azt érzem, hogy ránézel, és érzed, hogy ide minimum 200-300 óra, uh -huh. hogy, hogy te valahogy elindul egyáltalán. Hát dotánál kell, azt kezdődik, hogy ezer óra, és akkor már ért, érted, hogy miért vagy szar nagyjából. Na igen, hát hogy én nekem erre nincs idegrendszerem meg, meg, meg időm. Tehát akkor inkább már elmegyek, nem tudom, Darkside-er szerzni vagy mást játszani, vagy, vagy csézni, vagy ilyesmi. Ami, ami nem egy ennyire nagy betűnvási szakasz van. És akkor még az emberek azt mondják, hogy a, a Dark Souls az, az izé... Az a hát. szivatorba szájba. hát a roható nem mehet ennyire, nem tudod Jó, a, a az a az de a Dota az nem azért nehéz, mert alapjáraton szivatos, hanem olyan rohadt sok karakter van benne. Jó, hát a sem azért hát. nehéz, mert szivat, hanem azért, mert meg kell érteni a játékot, hogy mi mind a, Dota, ja, van a rohadtul, mert mert... is minden. Ott a bosszakat Én kell nyilván. megtanulni, lényegében. Maronna e sort, vagy mi a szar, nem tudom, ezeket annyira nem ismerem. Szűk szóval, lehet, hogy a lóba van, nem tudom. E... Ennyire nem vívek tisztában. Ja, szerintem lolba van már nekem se ismerős. Na akkor igen. Bár ezek a játékok olyan gyorsan változnak, hogy az ember kihagy pár hónapot, és utána tanulhatja újra. Ja, igen. Előtte előtte. De most adott a más... karakter, aztán puf, kezdheted előre az egészet. Most rengeteget változott, úgyhogy vissza se merek már nézni, és nézegetve még ezt az adásokat. Most a január huszadikait, amit felvettünk. Ott volt szó a Contractorsról. Így, nagyon durva, szoktam érzegetni az Oculus store ugye a játékokat, hogy miket vettem meg, és valami már megvan két éve. Hogy így, az így nem is érezni annyilag, tehát mint nem rég vettem volna a vr 5 olyan, erre már van egy játék, ami két év volt pihen. És ja, csak arra vár, hogy neki lóduljál. Így van, és néha neki lódulok. Még a Boneworks-ot be kell fejezni. Azt most végig fogom játszani mindenképpen, csak ugye most volt egy hét, amíg betegeskedtem, aztán így tüsszögve, köhögve Wondorksbe játszani nem olyan nagyon vidám, hogy ezt fölfüggesztettem. De most már lehet hogy megint őveszem. Aztán folytatom. Már néhányai most is köhögök, úgyhogy de remélem most már megmaradok. Akkor ez így volt. nézzük a következő mi volt, amit mondjuk elég fura úgy az évet értékelni, hogy a saját podcastjénk sonolcát nézegettem végig. De így legalább van valami, amit tudsz nézni. Ja, ja, meg azért az végig csak mi csináltuk, tehát ez olyan, mint a, a magyar narancs, hogy kicsit sárgább, kicsit sanyú, de a miénk. De mién, ez az év ez kicsit ilyen, de a itt az Antem, valamiért föl van írva, beszéltünk a... Szerintem nagyon bukott is lehet, hogy azért... Vagy ott még nem bukott, csak Láttuk már, hogy fog. <gül> nem több beszéltem már podcastben arról, hogy én, az én megvettem, mert nagyon le volt árazva, és így igérgetik, hogy az majd egyszer jó lesz. Igazából annyit árulták, hogy még, ha csak így végig tologatom, kicsit játszogatok vele, az így nekem így elég lesz, és akkor, akkor annyi pénzt így, így megér. Szerintem vár meg, amíg azt a azt nagyon hirdetik, azt az update-et, ez az, az Anthem 20 ponulás dolog, az belepakolják, és akkor lehet, hogy érdemes, mert most lehet, hogy elkezded, és van egy olyan mechanika, ami annyira nem jó, abba beletanulsz, és utána megkezded újra az egészet. Hogy akkor az... Van egy sztori, ami az elejétől a végéig azért így végigvezet egy valamit. És akkor hát azt, ja, aztán, a a story végig, aztán nem nem végig, nem végig lehet hozzá. Igazából az a, az a nagy problémájuk a játékosoknak, hogy nincs benne utána már nagy kontent. tehát Ki játszod a sztorit? és kb. otthon vége, ami a Looter shooter nem túl jó. A, a, a tori kiátszása, mert emlékszem a Destiny story a kiátszása, az az volt, hogy jó, akkor most kezdjünk el játszani vele. Tehát, hogy az, az még messze nem volt a játék vége. Volt benne bőven tartal. Ó, jelentették be, hogy nézem a Quantic Dream, hogy kijön a Sony-tól. És ugye ekkor repültek fel a hírek, hogy az Epic Store-ról lesz majd elérhető. A, hát, a Detroit Bicampiumán meg ilyenek is, igen, így van. És én el körülök egyre több exkluzív játék jöhet PC-re, én mindig örülök. Jó, de te úgyse veszed meg ezeket, mert ezeket is szómmak. Még ha ingyen adják sem. Csak Jó, meg hát meg málto, idővel biztosan jönnek, jönnek. steam Biztos, majd Steam-re is idővel. Mondjuk ez hát a 12 napig egy ingyen játék, ez elég durva akció volt az Epiken. Igen. És jó játékot is adtak benne. Már kettő volt olyan, amit már meg lehetett korábban szerezni. Tehát, hogy ja. nem teljesen új neveket Ez adottak. az ép out volt olyan érdekes, ez a majmos. Igen. Ami, ami nem régi. Igaz, hogy indi játék, de egész jó pofánatünk, azt már lehet, hogy ki kéne próbálni valamikor. Éppen azzal rögtön a múltkor, hogy több mint 70 játékom van szerintem az Epic Games Store-on, és így költöttem összesen eurót. Jó, most már megvettem a World War mert nagyon le van akciózva, úgyhogy az, az 5 euró már módosult 20, 20 euróra kb. De... Nem tudom, megint úgy vagyok ezzel 20 a karácsonyi végül. dologgal, mint ahogy, mint ahogy már évek óta, hogy valami vagy megvan, vagy, vagy nem annyira adják, amennyire akarom, hogy adják. Mm. És én mm. Igen. Igen, a normális leározás 75%-nek kezdődik. Így van, így van az alatt csak humbuk. Igen, és még olyankor is, még ha azt mondjuk, hogy megy, az még, még lejjebb. <gül> <gül> Teljesen nonszert, tehát annyi már azért nagyjából az a játék, amire ránézünk, és azt mondjuk, hogy ez egész érdekes, annyi már azért csak megpocsoktatja a mi ingerköszöbünket. Sőt, meg a, tehát az az igazság, most belegondolsz, tehát most a GTA 5, most, most jelen pillanatban 15 euró. Tehát ugye a GTA 5, az röhögve ér 30-40 eurót, csak mi vagyunk ilyen spúr szemétládák. Legalábbis én, te nem vagy annyira. Nekem már nagyon régóta megvan, de neked is megvan már nagyon régóta a GTB. Ja igen, csak nem Steam-en, úgyhogy cesszék meg, de oda is megveszem majd. Lássák, milyen jó fej vagyok. Ja, ott a kétszer, amit veszed. Így van. Mert mondjuk olyan jó játék, meg is érdemli szerintem. Azt nagyon szerettem a GTB-t. Múltizni még nem múltiztam sokat, mert a másik változattal körülbelül csak a Singlet jártam ki, úgyhogy minden a medet megszereztem, az azt jelenti, hogy volt benne 120 órám. És akkor szedtem ki az összeset. És az csak a single. Tehát hogy el, elég sok tartalom van benne. Ezeket az antemről többször is beszéltünk. Ja, megjött az az article. Ja, igen, rá. igen. igen. arról is beszéljünk, mert az, az, az. annak nem örülünk. Hát azért annyira nem lett annak akkora lángja. Tehát Szerencsére. Szerencsére. Mondhatni. Az internet az egyébként nem egy olyan könnyen szabályozható dolog, hogy azt mondják egy, egy szervezet, hogy akkor mostantól ez van, és akkor az van. Hát vissza, meg hát könyörgöm. Interneten mindent meg lehet oldani. Szépen lassan. Ja. És akkor a február, igen, ja, most, bocsánat, már már, már már márciusnál tartunk. Ott volt a Hello Infinite Master Chief Collection, meg előtte beszélgettünk arról, hogy elég sok Microsoft játék xbox olyan PC-re, igen. És azt a tendenciát a szerencsére tartják is microsoft -ték. Ez az egyetlen jó. egyetlen jó dolog, persze egy kicsit tökön szúrják magukat Xbox téren, de hogy jönnek a PC-re is a játékok. Hát Xbox -téren, és most igen, már mennek esk... át Steam-re? Ez a vicces. Tehát a igen, igen. Collection már Steam-en egy az egyben és Sőt, hát egyre többen jönnek át Steam-en, mert ugye a, az elektronikális is mondta, a Star Wars játéknál, hogy ez már megjön steamre is, és később az Apex Legends-et, meg a, meg a FIFA-t, meg az ilyeneket is áthozza a Steamre, Originra. Nem tudom, mi beléjük amúgy. Tehát, hogy például De a FIFA-t mér játék hozzák, játék a fifa mér hozzák, hát nem is értem, tehát az mindig egy hatalmas siker volt. Ja, azzal mondjuk lehet. De szerintem az van, hogy azért sokan vannak tényleg úgy, hogy a Steam-en nézelődnek a játékokról van szó. És ott nem hát egy nagyobb piac, érted? Oké, okay, most részesedést kell fizetni a, a Steamnek érte, vagy a Valve-nak, uh -huh. de mert ugye a saját piacuk ezért is kezdett el boldog-boldogtalan kiadó, ugye Ubisoft is, az EA is, akkor most már az Epic is ilyen saját saját stordt kiadni, mert ott nem kell fizetni részesedést a konkurencia, a, más most... a másik. Igen, de ha meg ennyi idővel kihozzák, akkor az már ők csak nyernek. Mert többen valószínűleg az ő platformjukon már nem fogják megvenni, így meg lehet, hogy valaki más még máshonnan megveszi, és oké, hogy nem kapják meg a teljes összeget, de azért még így is jól jó járnak. Tehát az, az már. Tehát először én, én helyükbe, én mindegyik ilyen helyébe azt csinálnám, hogy először kiadom a saját platformomon, és mit tudom én, egy pár hónap múlva, meg akkor jöhet a többi store Én is. is. ugyanez. Tehát mondjuk egy fél év lenne az exkluzív, de vagy de egy de. három hónap, most teljesen mindegy vagy akár egy év is, tehát hogy te, de hogy bejelenteném, tehát, hogy meddig exkluzív, és akkor mindenki fel, vagy hát, de hogyha meg bejelenti, akkor meg lehet, hogy sokan inkább kivárnak. Lehet, hogy vannak olyanok. Yeah. Na mindegy. De ez, ez szerintem simán működhet, és akár mi konzoloknál is, mint láthatjuk, ugye amit mondtunk, hogy Microsoftról, vagy az Xboxról is jönnek át PC-re, meg a Playstationről is egyre többen jönnek PC-re is játékok. Jó, hát az ilyen nagyon-nagyon exkluzív dolgok a sony is stúdiótól soha nem fognak jönni PC-re valószínűleg, tehát ilyen God of War, meg ilyeneket ne várjunk. De mondjuk például abba simán belelátok, hogy mondjuk egy Bloodborne kaliberű dolog az átjön PC-re. Az simán. De God of War, meg Uncharted, meg ilyenek, azok biztos nem fognak. Hát is az során. ilyen nagyon exkluzív címek azok, azokat megtartja magának a Sony. Ingen. És jól is csinálja, mert konzolokat akar eladni, tehát így, van, az, így van. az csak így lehet, és most már kezd rájönni a Microsoft is, hogy ahhoz meg, hát lehet, hogy a japánok csinálták jó, mivel jól lecsesztük. Nem baj az. Ez a vicces, hogy próbálják a szoftveres vonalat erősíteni, mert ugye megvették, megvették több stúdiót, Igen. és próbálnak minél több játékot kihozni, azt meg a saját sztorikon keresztül nem tudják normálisan eladni, és ját kell menni a, a Steamre, Igen, meg, meg, mert nem is feltétlen olyan jó stúdiókat vettek, tehát... Tehát oké, okay, volt egy-kettő, hát hogy most, most a Sea of Thieves-nek a stúdiója, tehát, hogy meg a, meg a mi az a zombis, bor, nem borzalom, de... State of Decay, a... tehát hogy az se, az se meg, a meg a játék, meg a, a... VHP fiú, tehát hogy egyik sem olyan cím, amire azt mondtad, hogy na basszus, ez oda volt rakva meg Game of the Year, meg nem tudom, ja. hanem ez a, ez a szódával elmegy valamelyik, valamelyik még azzal sem, és ilyeneket vásároltak föl, hát nyilván ilyeneket vásároltak föl, meg. Mert... Nagyobb volt a marketing felhajtása a játék körül, mint igen. amennyire jó lett maga a játék. De még az is érted, hogy őket vették meg, tehát hogy most mondok valamit a, a Sony valami Santa Monica stúdiót a büdös élben nem fogják megvenni, mert az annyit ér. Tehát ezeknek a játék, ezek a játékok meg látták, már szerintem előre, hogy annyira nem nagy duranások lehet, hogy sem per, semmi pénzért meg tudták venni a cégeket. Sőt, a cégek még lehet, hogy is, hogy beáll a Microsoft. Ja. Nyilván a cégek örülnek a pénzeknek. Bár ez a felvásárlás, tehát most ezt... Ha a Microsoft adatól egy vagón pénzt és túrjonak azt onnantól kezdve nem lehet indinek nevezni. Az igen, már, igen. Az már akkor onnantól kezdve, az a Microsoft, én nem csókolom. Azt, ugye háttérben mi, mi a megállapodás, tehát hogy mennyire van az, hogy a Microsoft diktálja, hogy mit csináljanak, vagy ők így szabad kezet adnak, azt, azt nem lehet tudni. Hát biztos, hogy beleszólnak egy-két dologba. Tehát én aztán nem akarom hinni, hogy nem. Főleg, főleg olyanoknál, amik, amiknél az első beharangozott játék nem durrant akkor át. Tehát ott biztos, hogy a következő projektbe bele fognak szólni, hogyha valami nem tetszik nekik, mert nem akarnak még egy olyan blamát, mint ami az volt. Ja, ez a játék nem is értem, miért fogott akkor át. Hát mert... Nem ötből semmi nagy szám. Hát igen, de mindenki úgy könyvelt el, hogy ez az új bájosok. Ja, Aztán jaj. kiderült, hogy hát nem. Mennyi ja, mindenről hát... beszélgettünk most, hogy így nézem? Hát Na, Én is így görgettem. Core Lehet, Modern Warfare. Az is egy ó, jó jár. Az is, igen. igen. Most abból is lelkesen nyomom paszt. Nem, hogy van. Hát milyen lenne? Activision nem. csodálom, hogy Season már nem rakta bele ebbe az újba. Nem, viszont a tényleg, tehát az, az látszik, hogy itt a skinekből akarják behozni azt a pénzt, ami amúgy kiesett. Elég jók is szkinek vannak, de hát fizetősen, és ilyen papkok várulják őket, hogy tegyek egy pakkot, és akkor van bele minden szarsága. Van egy skin, meg ilyen fityegő szírszar a fegyverekkel, mert most már ez is divat. Meg ilyen banner, meg spré, meg emót, meg karakter skin, meg ilyen hülyeségek. Akkor Ezért húznak le elég szép pénzeket. Hát jó, de amíg, amíg ez nincs kihatással a fegyverekre, meg a sebzésre, meg ilyesmire, addig, addig ez nem probléma. Tehát, hogy a Cébe is ezért Jaj, nem közmény, tehát Most kit érdekel, megfélel nem veszek. Megint bőven nem vagyok a passzal. Tehát, hogy én kapok egy ilyen passzt, ami nekem megadja azt, hogy ugye farmogathatom bele a cuccokat. Igazából abból áll, hogy ugye különböző fegyverekkel kell, kell csinálni dolgokat, és akkor arra kapsz extra. Itt is van napi küldetés most mm -hmm. már. De nekem tök jó, mert én a hajlamos vagyok azt csinálni egy ilyen játéknál, hogy ráülök egy fegyverre, az a kedvenc, és akkor azzal játszok. Ja, meg meg sem a játék. Így, meg, így meg azt csinálja velem a játék, hogy na, akkor most játszál azzal a fegyver, és akkor meg tudok azzal is normálisan játszani. Mit tudom én, shotgun. Mondjuk itt a shotgun, ebben a játékban annyira nem is kell készíteni, mert már elég jól működik. Közelről elég faszául lehet vele dövöldözni, meg ha Unokkoltál rá ilyen a slag lőszert, akkor meg messzire egész. Én a, a shogán az, az, az minden kódban nagyon erős volt, emlékszem a VV2-be is azzal arattak nagyon sokan. Ja, úgyhogy el, el lehet vele szórakozni. Mindenféle dolgokat csinálgotni mindenféle játékmódba. Meg elég sok játékmód is van, és szerencsére megcsináltak tök jól a a hogy nagyjából úgy működik, mint ahogy a Titanfall 2-nél is így, így, így, így után belerakták, hogy te hogy milyen játékmódokban akarsz keresni, és akkor csak rányomsz a keresésre, és akkor mindegyikbe így párhuzamosan keres. És akkor nincs az, hogy vannak játékmódok, amik teljesen kihaltak. az, az akkor, jó. ha legtöbben így használják a keresőt, akkor itt akkor talán, talán mindenfélét így vegyesen. Jó, persze így is a játékok nagy része a Steam Death Match. Hát igen, meg hát, hát az izé az... a Domination, tehát ugye a pontfoglalós. Még ez, ez a nagyon nagyot szokott menni. Ezek szoktak így működni, főleg. Na, én már görgetek így júniushoz. Itt a lesz léleszteni, kettő, van szó. Hát, amara nem volt semmi olyan uh -huh. téma. Megint, megint belerúgtunk egyet az antenbe. <gül> <gül> Igen, felrepült egy pletyk, hogy free-to-play anten az végül nem, nem, nem lett meg. Hát, még azért neki a el. Tehát, ki tudja, Még lehet, az. igen. Tehát végül is az, az visszahozhatná a sírból is akár a játékot. Igen. Főleg, ha párhuzamosan rendesen meg is csinálják. Tehát, előjönnek egy olyan üzleti modellel, hogy free-to-play-ben is tök jól el lehet fele játszani, és amúgy a fizetőst is rendesen oda teszik, akkor Hát konkrétan úgy kéne megcsinálni, mint a Destiny 2 Valami. most. Tehát, hogyha most jönne ja, az, ja. A, az a javító patch, meg minden, meg ez az új update cucc, azt odaadni ingyen, és akkor onnantól kezdve, ami DLC-k jönnek, azokért kellene fizetni. És akkor már egy javított, tartalmasabb játékot kapnál ingyen. Tehát az működhetne egyedül. Szerintem. Igen, igen, igen. És egyébként tehát ez a vicc, hogy nem kell neki feltarálni a spanyol viazt, csak jó le kell másolni igen. a konkurenciát. Te hogy még ez sem egy A shooter van ott a piacon sikeres. A mostani Bajovernél ez, ez a legszorabb. Tehát, hogy a, mert mindenki mondja, hogy régen a Bajover miket csinált. Igen, persze, de azóta a fél banda elment onnan. De most ott maradt egy csomó ember, akik dolgoznak. És ezben a legrosszabb, hogy nem kitalálni nem tudnak semmit, hanem még lemásolni se normálisan. Úgyhogy én már Magy előre félek a Dragon 4-től, hogy az mi lesz. Vagyis a én azzal szenvednek, hogy a mások által megírt és ott hagyott kódot valahogy így. <gül> Átírják, mert azért az elég nagy szopás, hogyha nem te írtad a kódot. És így oda tesznek valakit a semmiből, hogy na akkor most írd át a páncél színét. Ja, <gül> Jó, mondjuk igen, nem megbonyolult a... dolog, de... Mint tudjuk, hogy ez az epic sem sikerült, mert átjött egy játék steamre, és uh, kitöröltek minden Steam-es uh, uh -huh. nevet tartalmazó fájt, aztán kiderült, hogy egy olyan fájt is kitöröltek, Jó, ez... ami nem kellett volna. Az a fejlesztő hülyesége, hogy... <gül> Ott mi is volt, egy kerestek arra, hogy Epic? Vagy... Epikről jött Steam, vagy Steamről ra Igen, igen. Tehát az Epi, igen, Steamről Epikről. Steam. És akkor rákerestek azt, kis kitöröltek mindent. És így letöröltek egy Waffle-t, azt hiszem, ami a Steam, igen, a igen, Waffe, vagy MP3, és akkor, ha, ha azt akarta a játék előhűgni, akkor kifogyott. Az, az mondjuk tényleg nagyon lusta javítási volt, azt hiszem, hogy kitöröltek mindent. A Valve helyében átnevezném a Steam-et game-re vagy, vagy DLR-re, és akkor sok sikert. Meg van oldva. Jö, jö. Jó, hát ilyen bakik történnek mindig. Most amúgy előrébb tekertem a július 1-hez, és megláttam, hogy Steam Summer szél, és az a baj, hogy ugyanolyan semmi nincs benne, mint a, mint a mostani Winter sale nél Tehát, hogy ez a semmi. De csak azért, mert mi már mindennek vettünk, ami nekünk kellett, és mert mindig ezt szoktuk mondani, hogy ah, valami, ami le van akciózva, az vagy megvan, vagy nincs annyira leakciózva, hogy most megvegyük. Ez igaz. De jó, mondjuk az, a Summer Sane-nél azt, azt aláírom, hogy az a versenyes, korgis hülyeség az tök jó volt, meg hogy ott is jöttek be, ilyen küldik, meg ugye most itt karácsonykor is van, csak sajnos nem szerezhetsz annyi pontot, mint a nyári nál, de, nem tudom, én... de itt is lehet ilyen küldetéseket csinálni, ami ilyen tök jó pofa. Hát, ezek a mini-gémek engem már hidegenhagynak. Valami, vagy azért játszok, mert szeretnék, de hogy így pontokat szerezzek az ilyen Steam-es szélbe, az nem... De itt azért jó, mert mert vele olyan funkciókat, amiket most raktok be a steam -re. Tehát, hogy van ilyen olyan keresési lista, amit folyamatosan tudsz változtatni, hogy mennyi jártól mennyi, meg hogy miket pipálsz be, miket nem, meg például a, a könyvtárnál is, ugye megújult idén a Steam könyvtár, vagy tavaly, mm -hmm. és, és ott is az új funkciókat Folyamatosan ezekkel a képességek vagy a képességek, küldetésekkel rakják elét, hogy nézd meg, hogy ezt is tudja, meg azt is tudja. Tehát én jó. Nagyjából vágom. Most például gyűjtettem olyan játékokat össze, amit lehet kontrollerrel nyomni, mert hogy uh -huh. most ilyen családozós játszós dolgot toltunk, és például van olyan lehetőség, hogy a saját könyvtáradat tudsz olyan listát csinálni, ami nem kötött lista, hanem megmondod neki például, hogy mit tudom én, kontrollerre játszható játékok, multiplayer játékok. És akkor ezt így, le, le, le tudsz jobban szűrni. Igen. Igen, és az, az a lista az változik. Tehát, ha új játékot veszel, akkor nem kell belerakni az új játékot a listába, hanem az a, azt belekerül, a szűrési feltételt mentette lényegében el a, a Steam, és az oda belekerül. igen. Tehát így, Ez mindig egy jobb funkció. Ez egy zseniális ötlet, ezt nem tudom, kit találtak ki, ide, nagyon jó volt. Ezt majd lehet, én is lenyúlom, mert ilyen webshopokat a hasonlókat szoktam kódolni, úgyhogy <gül> ezt így majd. Mert amúgy meg tehát technikailag megvalósítani nem olyan nehéz, mert csak azokat az adatokat kell elmenteni, hogy bekattintotta az ember a szűrési feltételeket, mm. és tehát páratatot elment ez, és azt érvényesíted az éppen adott játékkönyvtáradra, ami egy egyszerű szűrés. Tehát, egy, amúgy tök egyszerű, de amúgy tényleg zseniális egy, egy funkció. Na ilyenek azért az Epic Game Store egy darabig nem fognak bekerülni. Ú, egyébként most ugye van ilyen 10 dolláros kupont adott az Epic Game Store. Igen. És az Epic Game store azt kell tudni, hogy mikor veszel valamit, akkor nincs neked kosarod. Tehát valamit megveszel, tehát ezt úgy kell elképzelni, mintha elmennél a boltba vásárolni, és minden egyes szaros termékkel rohangálnál a pénztához, és fizetnéd ki egyenként. Mit tudom, én veszed egy almáztadó. Nem tudsz játékot, egy... hanem egyenként meg igen, kell venni őket. Igen, tehát nincs, nincs effektíve a shopban kosár, amit így nem értek, hogy hogy, hogy, nem, hogy. Tehát ez egy olyan funkció, ami, ami egy webshopban jön a lap hogy ott legyen kosaral, összefogod a cuccot, mész a pénztárhoz és kész. Hogy hagyhatták ezt így ki? Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ezt a kupont nem lehet felhasználni, csak 15 dollár felett, vagy így nem is tudom, hogy, hogy működik, mert... Hát igen, igen. Tehát, hogy azért kelljen neked költeni, tehát ne legyen az, szó, hogy veszel egy 10 eurós játékot ingyen. És, és marva sok játékot így beraktak így pont a limit alá. Hogy így, basszus, egy Pár dollárra lehetne drágább, és akkor már nem föl használni ezt a 10 dolláros kupon. De nem, szóval <coughs> ez ilyen érdekes, bocsánat. az én érdekesen működik itt az Epic Games Store-on. De hát valahol nekik is pénzt kell szerezni, mert Tényleg így néha azon csodálkozom, főleg miután ezt a 12 játékot most így kiosztogatják, amik között tényleg egész jó játékok voltak, hogy miatt tökönbe szereznek, amúgy meg pénzt. Fogalmam, hogy nekem az jó, effekien... Fortnite az hozza nekik nyilván, meg ugye beszélgettünk mi is múltkor erről, hogy a az a kínai cég, a Tencent nyomja Igen. bele a pénzt, igazából az Epic Games store és már egyszer lehet, hogy játszik a világ felett az uralmat, nem tudom. Én nem értem amúgy, tehát hogy én, nekem, én az Epiken nem játszok, nem vásárolok, és van 60 vagy 70 játékom, tehát hogy yeah. és ráadásul nem is ilyen bagóért, fillérekért vesztegetett szarok. Tehát, hogy azért ott vannak komoly árba cuccok, amiket nekem odaadtak. Oké, hogy nem játék az összes, de hát akkor is könyörgöm. Hogy ez nekik az hol ez éri van, meg, és hogy ez meddig játék jön. van benne, meg olyan, ja, ami tényleg sikeres is volt. Tehát, is adták ingyen, most éppen scrollolgatom Istenet. Én nem is, nem nem. Én nem is én értem, hogy ez, hogy ez nekik hogy éri meg így. Foranert is adtak ingyenbe, ezt azt hiszem a Ubisoft is azt ingyen. igen. Into the Breach az egy teljesen jó játék. Faster Than Light. Jó, ezek ilyen mindig címek. Neighbors from Hell. De most e, például, például a... a... Hello Neighbor. Neighbors from Hell. Ez Igen, most volt az, a, aminek elfelejtettem a nevét, amiről én beszéltem. Egyik no, az nagyon a, jó. Az a... Arra jót fogunk beszélgetni Igen, most az a commando a szerű japános valami Shadow Igen, Tactics. Igen, Igen. Az, az az Igen. Igen. Na Igen. például az is 30-40 eurós játék, és az, az most már nem egy indi játék. És, és azt is innyien adták most karácsonyi szezonban, Ilyen. szóval. Megvan nekem a szóma is, meg a szubnautika. Nekem a... is megvannak, igen. A Superhot, már nem is tudom hány meg a Szuperhot. A Szuperhot VR is meg legalább háromszor, két háromszorban <laughs> van. Kétszer talán. A TALOS Principal. Az összes Batman. Az Batman. A... A, Fall, az mondjuk, a Towerfall, az marha régi játék, de, de az nagyon jó. Most pont játszottunk így a karácsony alkalmával, itt volt a család. És így hugonbarátjával játszottunk. Először így, így így látszott rajta, hogy nem nagyon jön be neki a dolog, de aztán ahogy így belejött a harcrendszerbe meg minden, hogy hogy működik az egész. Ott már nagyon jókat játszottunk így ketten kóba. Ez is egy nagyon jó játék. Az ilyen idő, időtálló játék. Tehát sose fog megöregedni ez a Form. Eleve pixel grafikával játszik. És hát arról szól, hogy, hogy jól működjön benne a, a minden és jól működik benne a minden. A Ruiner például az is egy jó játék, az is adták így a Overcooked-ot. Mi, mi tudom azt, mikor adták rajta. Biztos nem vettem meg. Mert már megvan. Egyszer. Ez, Ez egy a így van, meg, hogy már megvettem egyszer. Sorry, Steven. Ne, szerintem amúgy az Epicenter is vettél semmit. Nekem valahogy úgy rémlik, hogy nem nagyon mondogattad. Ja, hát mondom, összesen eddig költöttem 5 eurót, ami ma megváltozott, mert megvettem a... Ja, igen, tényleg a World Wars It. World Wars It, és hát előtte meg szintén valami akció keretén belül adtak ott is kupont, azt ott a Watch Dogs 2-t vettem meg. Valahogy a Ubisoft úgy árazzák itt be, hogy a kupont is be tudod rá váltani. Például most van a... Miért akartam mondani? A Division 2-t is meg lehet így venni most 5 euróért, hogy kuponnal meg a 2-t is. Ami mind a kettő egész új játék. A Crew 2 az nem tudom mennyire lesz sikeres, de a Division 2 az azt szerintem egész jól összerakták, igaz, hogy pont nemrég olvastam, hogy már nem olyan sokan játszanak vele. Igaz ez is egy ilyen looter-súter, ha már looter-súterekről beszélgettünk. Ami, tehát ez a két játék így, ha megnézed, jó, mondjuk kuponnal csak az egyiket tudod megvenni. Hát, ér, de szerintem egész korrekt. Kis, ez, ezt a kuponokat sem tudom, hogy hogy, hogy oldják meg. Teh, vala, tehát a Ubisoftnak nyilván fizetni kell érte nekik, tehát most ezt a mindenkinek... Az a a stímen -e, -e. -e is vehetsz Ubisoft játékot kuponnal, tehát hogy... Ja, végül is igen. Tehát a Steam -e az már kifizeti neki előre. Ja, de ott, ott Steam-en nem nagyon kapsz olyan kupont, hogy bármire használhatod hanem csak egy bizonyos játékra kapsz egy bizonyos százalékot. Nem, hát most itt van ez a karácsonyi kupon, ami 10.000 pont vagy 5.000 pont ér. Igen, ja, igaz. Tehát, hogy azt jó, például. 7 jó, ez nem olyan. Tehát ott meg kell dolgozni érte, végül is. Nem feltétlen, mert, mert azért kapsz pontokat innen-onnan, meg át tudod vinni a dolgokat. Tehát, hogy múltkor is a, a korgis versenynél nekem volt alapból 16.000 ponttól, mert az akkontomat összeadta, meg minden is tudtam volna venni kuponokat belőle. Egyet azt hiszem. Jó. Ugye csak egyet lehet akkontént akutonként. Tehát, tehát, hogy ott is lehet mindenre. Csak hát ott nem ennyit adnak, ugye meg, de ott nincs megkötés. Tehát ott az 5 eurós kupont az 5 eurós Aha, játékra is elköltetett, és akkor kész. Aha. Meg vehetsz belőle 5 darab 1 eurós játékot ingyen. Tehát, hogy ott, ott, ott nincs ilyen megkötése. Ja, mert ott van kosár is. Így van, és az működik is, igen. Így van, az, az ott van. Most én is nézem a júlis elsőjét, hogy arról beszélgettünk. Hogy hol, hol Igen most? Én, én már az utolsó lapon vagyok. A Ja, igen. Most már kijött azóta mind a három része, mert ő ezt úgy adták ki, hogy ilyen 10 dollárért részenként, és három részt. És a másik kettőt azt már be se húztam, mert az egy az annyira nem győzött meg, de azért nézegettem, hogy lehet, hogy jó lenne valamikor játszani velük, mert abba már benne vannak azok, amik nekem az elsőből hiányoztak. Tehát az ilyen erőhasználat, hogy így tudsz lögdösni dolgokat az erővel, meg kardodat is elvileg el tudod dobni meg ilyenek. Szóval azt lehet, hogy majd valamikor meg kéne nézni. Hát így elmondva lehet, hogy jobb, mint az új Star Wars film. Igen, láttad már? Nem, de meg fogom nézni, de amiket hallottam róla, az... <gül> Igen, de mondjuk a Star wars nem mindig megy a sírás, tehát tálandóan rinyálnak a rajongók. Ja, persze, persze. Úgy valami nekik nem jön be. Csak amikor a... De amikor a rajongók többségének lefekszik a Disney, az nem biztos, hogy jó megoldás. Ja. Well. De én kíváncsi vagyok rá, majd valamikor lehet egy moziba, meg kéne nézni. Hányis szerintem moziba nem megyek ezért a szarért, de valahogy megnézem. Ja, az az, az előző Star Wars jön. filmet is, ami így karácsonykor volt, azt ilyen, valamikor márciusban néztem, meg talán moziba, tehát én nem siettem el. de durva, hogy akkor még adták. Tehát, hogy... ez, ez most a hánszóló vagy az utolsó Jedi? Szerintem az utolsó Jedi volt. Én ja, meg azt meg HBO néztem, meg, de konkrétan a falat kapartam olyan. olyan a bort, szólót ezt nem moziba zébe láttam. A szólót azt, azt én meg se néztem, szerintem, mert, mert az, az még, még szarabbnak tűnik, mint az utolsó, Gyuri. Hát figyelj, trilógiákban nem élik be, de szóló filmnek elmegy. <síthat> ha, ha, ha, <síthat> ha tudom, hogy ez lesz, nem hozom fel a Star Wars-t. <síthat> kis, kis aprócska, kis. Ez, ez az igazi visszatekintés az évünkre. Szó viccek minden mennyiségben. <gül> Most én is beosztott az utolsó soldat, és itt, itt vidít a lobát lett fal. Ja, azt, igen, én, én is azt láttam az elem, igen. Amúgy ebbe a túzba simán elképzelem, hogy ott benne volt. Tehát simán lehetne egy újhán szóló. Hmm, akár. <gül> Ó, és el, itt volt, hogy el, ja, nincs elment a mixerre, és, és mindenki emett a twitch-et. Ja, igen. Hát aztán láthatjuk, hogy milyen nagy kasszasiker hm. lett. A Twitch nem lett, nem nincs a Ninja-tól, meg elbúcsúzott kb. a 90%-a nézőinek. É, meg ugyanígy járt a Sraud is, ahogy néztem. De mondjuk ő még az elején tartotta magát aránylag, aztán szépen, jó mondjuk őneki szerintem nem 90%-a ment el a nézőinek, hanem mondjuk csak egy ilyen 50-60, de hát, jó, hát valahogy próbálkozni kell. Ah, én arra leszek kíváncsi, hogy akkor a Microsoft talán LR szerződésük után mi lesz, tehát hogy visszajönnek a Twitch-re. Szólni. Elég valószínű, ez, ugyanez, tehát, ez mint a, a -t Twitch. is fogod szólni? Azt mondja, hogy akkor jó, van, gyerekek, gyertek. Vagy... Hát miért a twitch -ra? az regisztrál, aki akar? Jó, ja, mondjuk. Igaz, tehát, lehet. hogy tehát, de, ők most elmentek ők a egy partnerségben voltak. Ja, igen, de most szerződésük van, de például a Twitch-re most is visszajöhetnének. Tehát, hogy. Ja, ja, ja. Hát, nyilván szerződés szerződésük miatt nem. De ha lejárok, ja, igen, akkor de nem. a mixerrel való, de igen, igen. De mm. például szerintem a Facebook gaminggel is ugyanez lesz. Ott is egy éve szerződés van, nem tudom, havi, nem tudom, hány forintokról beszéltek magyar viszonylatban. Ott is lejár, egy büdös szó nélkül visszajön az összes trícsre, hogyha ja, nem adnak neki új szerződést. Ja, mert mondjuk az nem biztos, tehát lehet, hogy a, a mixer, meg a Microsoft azt mondja, hogy te figyelj, nincs, itt nagyon jó voltál, meg minden, tök király, meg nagyon sokan ja. szeretnek, meg minden, statisztikailag jól mutatsz. Úgyhogy. Akkor legyen még egy év, És ja. is benne van. <gül> Csoda, egyébként az EPIC még nem indított ilyen saját. Ó, uh, csak neki a váldát. <gül> meg lesz izé és ilyen filmes, launcheres hülyeség is. Mint az HBO, Go, meg a Netflix, majd olyan is lesz biztos epikben. Az Azt kéne még. <gül> <gül> <gül> a steve is lehet venni már filmeket. Kvázi. De az annyira Magyok nem. Vagy Mondjuk azok, e azok eléggé indie filmek is, tehet. tehát. Hogy meg főleg ilyen játékok szóló dokumentumfilmes dolgok, meg ilyen kiegészítők, tehát hogy annyira nem... Vagy, igaz, vagy valami tényleg nagyon kis költségvetésű ilyen független filmes amiket Nem tudnám elképzelni se Mozint, se netflix sehol <gül> körülbelül. De érdekesek így ránézésre. Ja, itt volt szó a Call of duty a Modern Warfare Crossplayeről. Az egyébként egész jól működik, tehát rengeteg szeret a ahol konzolos playerek vannak, és alig venni észre. Még sokszor vagyok a lista élén, lehet, hogy ez, ez nem attól függ, hogy én kurva jó vagyok, hanem csak, csak a konzol player. Mindegy, én el vagyok az a lényeg, a konzol playerek annyira nem el, <gül> -e, nem olyan. Akkor no Man's Sky vr ről beszéltünk szeptemberben. Hát azóta azt nem is játszottam vele. De azt a hogy <gül> is ilyen jó rakták. Úgy nagyjából, tehát hogy ahonnan indult és ahova ért, azért nem semmi. Nem hittem volna. Általában az ilyen játékokat lelövik a szervereit körülbelül két hónap után. Jaj, ja, a No Man's Sky lett hát az a játék, amiben mindenki például hogyha valami nagyon jól rendbe tett kell beszélni. Hát egy a Division ilyen, meg még talán a Destiny. Bár, a, bár talán a No Man's Sky-nál a legnagyobb a különbség a kezdés és a vég között, mert a No Man's Sky nagyon rendben volt. Jó, hát a No Sky, ha megnézed, úgy indult, hogy multiplayernek lett eladva, aztán Igen. utána kiderült, hogy nem is. Azóta megcsináltak rendesen, de olyan rendesen, hogy már bázis tudtak tudtok együtt építeni, meg mindent. Tehát azért az úgy, az úgy elég korrekten szelet rakva. De most már a multiplayer az nem csak egy kamu benne. Meg ugye VR támogatást kapott meg minden, úgyhogy azért szépen, szépen összerakták. Mert azért, tehát VR téren jó, most már egyre több olyan játék, ami bele tudsz tenni X órá, De, hogyha jön egy olyan játék, ami VR nélkül játszható, és tesznek a VR támogatást, amit egész jól összeraknak, és itt szerintem elég elég jól megcsinálták. Akkor azért az ilyen kb. előre is úlik a Must Have listán a VR tulajok körében. Igen, igen. És emlékszem, ezt is nagyon vártam mindenki, és beletettek rengeteg órát egy pára. Így a, a VR Discordon. Nem tényleg ez erről. Én viszonylag kevesebbet játszottam valahogy, de majd lehet, hogy vissza kéne nézni. De az van, tényleg annyi játék van, amivel játszani kell. Most például, hogy görgetek a podcast adások közt itt van ez a Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. Hát lehet, hogy egyszerűbb címet adtak volna ki, jobban fogy. Hát meg, hogyha nem fű alatt a semmiből így mondják, hogy amúgy itt van Early Access becső. ja. ja. Mert nulla marketing volt, szerintem. Én legalábbis semmilyen reklámra nem emlékszem belőle. Csak mi reklámozzuk itt a az Azzal játszottam eddig túl sokat. vagy nekem annyira nem is jött be, mert jobban inkább ilyen pvp-orientált vagyok, ez meg jobban a pvp-re helyezte a hangsúlyt. Azért van a pvp szerencsére. Ezzel el lehet szórakozni. De így tartalmilag szerintem a kettőbe több minden van. Még mindig. Bár nem tudom, most álva tényleg játszottam be. Ez elvileg ugye ez azért jött ki, -be, hogy folyamatosan tudják fejleszteni. és uh -huh. Ugye az EA az egyre több játéknál ezen a service modellbe gondolkodik, tehát, hogy game ez a service, hogy akkor így szolgáltatásként kezelik a játékokat. Ez pár játéknál bejött, a többségük az free-to-play, mert nyilván azokból tudnak folyamatosan pénzt kivenni, így tudják folyamatosan nyomni a támogatást hozzá. Jó, mondjuk minden játékban van már most már ilyen, ilyen mikrotranzakció, csak valahogy nem tudják annyira fenntartani az érdeklődést, mint mondjuk egy nem tudom, egy Fortnite. Jó, de mert ezért... hát, jó, az sem mindegy, hogy hány éves embereknek, a, meg hány éves játékosoknak a figyelmét kell felkelteni most a Fortnite-nál ott, ott nagyon a fiatal réteg van nagy részt, és őnek itt megszinte szinte tök mindegy. Mert amiket nagyon jól eltaláltak most már minden játékban, jönnek ezek a szezonok -ok, és akkor vannak ezek a passzok. Mert az, azt, azt, azt pénzügyileg is ők nagyon jól tudják lényegében kombinálni, hogy na, akkor ezt kiadjuk, akkor jön egy nagyobb pénzösszeg, és akkor abból megvan minden. hogy tudnak fizetni. Megkapják a befektetők is a pénzüket, megkapják a dolgozók is a pénzüket, és akkor folyamatosan mehet tovább a munka. Tehát ez egy ilyen pénzügyileg is jól tervezhető dolog lehet. Azért szívesen megnéznék számokat, hogy a egyes játékok, ahol tettek bele ilyet, ilyen szezonokat, meg hozzátartozóan ilyen, ilyen battle hogy azok mennyi pénzt hoznak be. Ilyen ja, meg, hogy mennyivel növelik meg mondjuk a játékos számot egy adott időszakban. az is van. Yeah. Főleg úgy, hogy a legtöbb passz az úgy működik, hogy kifarmolhatod benne a következő árát játékbeli yeah, pontoként. Yeah. Tehát még elvilág a, a kódnál is így működik, hogy ott is folyamatosan adja ezeket a kódpontokat. Passz. Úgyhogy ez egy tök jó dolog. A biztos, hogy a játékos bázis azt így ott tudja tartani, vagy annak egy jelentős részét. Akkor így napozva tovább, Hát, Kontrol-exkluzív, Epic, Tóros játék. Preyről beszéltünk, már nem emlékszem mit. <gül> hát, hogy kúrva jó. <gül> ja, igaz. Aztóta játszottam <gül> velük. Most elszígyelen magam. Pedig azért nagyon jó kis játék. Úgyhogy én, én abban nagyon kellemesen csalódtam. Nagyon jó összerakták. Na, majd az lesz a következő. Most úgyis is rajta vagyok hogy a single player játékokon ugye most a WMA-k rájött. Ó, uh -huh. uh, az is nagyon jó. Húzom. Jó, mondjuk ebből egyelőre egy stream volt. Elég sokáig jutottál, hogy nézem. Ja, ja, pedig uh, elvileg nem a legkönnyebb fokozaton nyomon, mert jó, elvileg, tehát két, két fokozat volt, amit a játék elején kírt. ez a Human meg a Demon Hunter, uh -huh. és hát mondom, jó lesz nekem a Demon Hunter, mert tehát ezeknél a játékoknál általában úgy megy, hogy beállítja a fokozatot. A demo hunter volt default. Most, ha én átállítom a humanra, akkor az milyen? Tehát lejjebb veszem a nehézséget. Hogy venném a lejjebb? Hát ha azt ajánlja, akkor biztos jó. És egyébként teljesen a problémán. Tehát. Igen, de ne aggódj, mert később még lesz 6-8 nehézségi szint. Igen, végig játszottam egyszer, akkor utána folyamatosan, és, és majd lesz olyan, hogy együttéstől de. halsz, lesz olyan, hogy együttéstől halnak az ellenfelek, lesz olyan, hogy mindenki együttéstől hal, lesz olyan, hogy te együttéstől halsz, és az ellenfél meg nem együttéstől hal, úgyhogy itt lesznek, ja, lesznek szívások, van egy-kettőben. Jó, de ezek ilyen, ez már a szívas magad, ha a játék nem eléggé. Kicsit-kicsit ilyen. De amúgy ilyen jó pofa hülyeségek is vannak benne azokat is majd kinyitott idővel ilyen kosztümüket, meg ilyen maraságokat. Igazából is az régi DMC-ben voltak ilyenek. Elvileg a Division 2-ben is megcsinálták már ezt a hardcore módot. Ja igen, hogy elveszik a karakteret, hogyha... El, a, Tehát ha ha a, tud írítani hardcore karaktert, és azt annyira komolyan megcsinálták, hogy annak a hardcore karakternek a, a stásra is külön van, tehát nem lehet az, hogy átadsz másik karakterről. Ezt akarsz, másik hardcore ad használni, ide, amúgy a... a de szerintem még az sem. De szerintem a saját akkuntodon, a másik hardcore karakterrel adhatsz neki. És ami egyébként érdekes ennél a fejlesztésnél, hogy ezt állítólag úgy csinálták a fejlesztők, hogy kvázi a saját szabadidejükben. Tehát, hogy ezt nem, nem Ubisoft mondta, hogy akkor egy scale és akkor csináltak meg, srácok, hanem így ők meg akarták csinálni, és meg akartak csinálni. Mondjuk, ha megnézzük, nem egy nagy valami maga a fejlesztés, mert csak azt kellett megcsinálni, hogy a, az inventory-t kezelje, meg ha meghalsz, akkor egy game over. Hát, <gül> egy kb. Azzal a karakterrel is törli. Tehát nagyjából ennyi volt a fejlesztés, gondolom benne. Bár még nem próbáltam. De nagy a kísértés, hogy indítani kéne egy ilyen karaktert, ami ti lehetne streamelni is. Igen. Bár, de ha a story végignyom nyom utána, nem tudom, hogy mennyire érdekes, mert ezzel a karakter... be lehet, ez a durva, hogy be lehet menni ezzel a karakterrel a Darkzonba, és ott is lehet... Szerintem, nem halsz meg. De. Ha, ha de. Mi a PvP-be ülnek meg? De. Ha a Dark zone bemész, és ott összetalálkozol egy karakterrel, és a kényír, akkor is meghalsz. De hogyha egy Viszont... másik játékos akkor is? Persze. Ja. Hát akkor nem szabad. Viszont át... ezt úgy csinálják meg, hogy a Dark Zone is van szeparálva. Tehát, ha a Dark találkozol egy ja, játékossal... Az hátkoros. Hátkor játékos, igen. Tehát, hogy... Ott kinyírja valamelyik a másikat, akkor az egyik megszopja, <gül> akkor annak game over. Én mindig is szerettem ezt a hardcore dolgot, tehát én a Pato Facilit is csak hardcoreba játszottam, mert annyira jó érzés az, hogy muszáj figyelned. Tehát nem lehet az, hogy csak. A az csak a hozzá. Igen, igen, és folyamatosan benned van ez, hogy jaj, meghalsz, meghalsz, de hogyha nem halsz meg, akkor a szerveren rohadt erős leszel, meg rohadt menő Nagyon leszel, fél. mert meg, meg hogyha kiesik neked valami, akkor annak van értéke, meg meg ilyenek. Én ezt imádtam minden játékban. Persze, hogyha meghalsz és kezded újra, az kurna szopás, de mondjuk a Batofex számban annyira nem gáz, mert itt átkerülsz egy másik ligába, tehát a karaktered maga nem hal meg, csak már nem abban a hardcore szerverem vagy, ott jelen. Csak egy olyan ligába rak rá át, amit senki sem játszik amúgy. Ja, miért az ilyen szégyenliga, vagy mi? Nem, az a legalapabb liga, amiben ilyen két-három havonta jönnek az újítások, amik, tehát két-három hónap késéssel, és kb. senki nem játsza, nem mindig az új ligákba játszanak. Tehát, hogyha valaki ott meghal, akkor Instagram már kezdi az újat, mert, mert oda minek menjen. Uh -huh. Na, hát igen. ez ilyen. Jó is a hardcore. A, most itt a kódban látom pont a, a képet a, a Prejes 132-es adásnak, például a kódban is imádtam a hardcore-t mindegyikbe. Az anny annyival jobb, hogy, hogyha lelövöd az embert, akkor lelő. Oké, okay, te is meghalsz gyorsan, de hogyha valakit fejvelősz, akkor az megdöglik, és nincs az, hogy nézed, hogy hány kilométerre lövöt, hány tölténnyel hány megy testre, meg ilyenek, hanem tényleg, hogyha odaülsz, akkor meghal, az anny annyival jobb, hogy nem igaz. Az olykor belvileg, én nem emlékszem, hogy találtam volna hardcore módot, viszont annyira gyorsan a a normál módba is, hogy van hát. Nem mert van benne, mert módkor nem, néztem tudom, valami. Nem valami fegyverleírást, hogy mi, mennyit sebez, meg hogy milyen attachmenteket érdemes rátenni, meg ilyesmi. és uh, ott például volt, hogy kitette, hogy a singleben mennyi mennyi belül öl hány lövéssel, meg a hardcore -ba. Igen. Akkor nem tudom. Tessék, éjjátszokodra, és nem tudom, hogy van <gül> <nem> a <hátkorú volt, gül> Hogy is vissza vagyok ja, a Normál módban is annyira gyors a time to kill. Egy ja, jó igen, hála hát, is. Sokkal, igen. sokkal jobb, mint a tehát a Black Ops 4 után olyan, mint hogyha, nem is tudom. Úgyhogy tényleg fegyverek lőnél a, a primziből. Ja, és nekem a, a, az előző kodokban is a hát az ment sokkal. Mert nem az van, hogy lövöd az embert, lövöd az embert, aztán elszalad. Lövöd az embert, lövöd az embert", meghal. Azt meghal, igen. Mint, mint úgy, ahogy meg kéne. Ja, tök realisztikus mondhatni. Na jó, nem. Nem úgy nem rossz. A is szoktam mostanában néha játszani. kéne menni, mert azt is folyamatosan pofozgatják. Érdekes módon azt az, az úgy cseszték el, hogy amúgy a bétában tök jó volt. És amikor kijött a játék, akkor meg így teljesen szétcseszték az egész time to kill, tehát sokkal tovább tartott megölni valakit. Nem is úgy látták el embereket, ahogy ah, mindegy, milyen fura volt. De most az is jönnek ugye ingyenesen a tartalmak, tehát ott is ezeket a passzokat igyekeznek nyomni. Ami, tehát abban a játékban totál hidegen vagy. Mert a tudom, hogy nem fogok annyit játszani, hogy azokat kifarmoljam. Néha, néha elindítom, és akkor el vagyok benne, de hogy így ott is farmoljak dolgokat, az úgy nem. nem, nem <gül> az az mások. Az, az már sok lenne. Ilyakkor időközben átalakult a Humble Montliból lett ez a Humble Choice. Az is elindult már, már decemberben. Igen. És már így megy végig jó behúztak, hogy ne mondjam le az előfizetésemet. Havi 12 dollárért kapok egy havi Jó, de nem a rossz játékokat azért. Ja, jó a Shadow of Tomb Raider volt benne, azt hiszem, talán. Ja, ja, a legújabb. Meg most lesz új, nem? Vagy mikor lesz? Most lesz valamikor új. Pénteken. Hát akkor az mindjárt lesz. Elvérek két napja. Pénteken jön a következő. is kíváncsi leszek, mi lesz benne. Bár mondjuk azt nézzük, hogy a játékoknak a nagy része az általában nem szokott érdekelni, csak két-három, amit most a Choice-szal meg meg tudsz venni. Igen, de hát, hát a Jó, mondjuk igen, tehát az attól, hogy melyik csomagot nézed. Ja, igen, igen. De most én is, most például ránézek kapásból erre, és a, a három cím, ami érdekel, nagyon a Shadow of The Tomb Raider, ez a Blessed Phonus, Dark Souls, Tuts, meg ez a Horizon Chase Turbo. Tegebb a Humble Choice-ban melyik a legolcsóbb csomag, amiért már kapsz játékot is, mert van, ugye? Tudsz fizetni havi 5 eurót, és azért kb. csak a kedvezményt kapod meg, meg a meg a tróval tudsz a... játszani. Igen, a tróval tudsz. legolcsóbb az 14 per hónap. És azért három játékot kapsz. É. Akkor szerintem lehet, hogy jobban jár, sosem mondom le. De a... Van a a 12. Hát most a prémium, amit, amit, ami neked van végül is, mert mindent megkapsz, és a prémiummal kapod meg az összeset. Ez a Hoz... 20 dolláros. A... Igen. Mm. Úgyhogy neked annyira nem biztos, hogy megéri lemondani már. Ja. Így hogy belekerültél. Behúztak, behúztak szóltak Be. Akkor itt jöttek neked a Japán pudváid. Jaj. <gül> sokat játszol. Én meg rákesettem a sztormödre. És pont tegnap játszottam vele egy keveset. Így, ha végig tartad a sztorisz utána, mert tényleg nem annyira tartott a játék hogy így farmogas, megcsinálja dolgokat. Azzal tudna, tehát sokkal többféle fegyvert, meg ilyen skillt kéne belerakni a játékba, hogy így változatos legyen, Mert itt kicsit olyasmi a rendszer, hogy fejlődgetsz, mint ezekben a rúbláják játékokban, csak halákkal nem veszte le a dolgokat, hanem csak az is sorrébb ez egy pár méterrel, tehát még vissza is tudsz menni. Hát akkor respawn, jó Azzal tudnák egy kicsit jobban behúzni az embereket hosszú távon, hogyha tényleg nagyon sok tartalmat belepakolnának, de túl sokféle fegyver nincs, túl sok képesség nincs. Hátja, de később még bővíthetik, hogyha akarják, nem? Vagy akarják egyáltalán? Szerintem nem fogják. Annyi van, tehát itt annyi a csavar, hogy amivel próbálják hogy minden héten átalakul a map. Mert hogy így random mm -hmm. generál, tehát így procedurálisan generál egy újat. És akkor generál egy új mepet, ellenfeleket ráteszi, így random vissza és akkor mehetsz. De hogy amúgy meg a játék meg nem bátik annyiban, hogy, hogy azt mondom. És konkrétan sem ennyiben. a, a, a, a, a Detszels, amit tudok így felhozni, hogy ott azért így kapott folyamatosan a fegyvereket, nagyon random, hogy éppen milyen fegyvert tudsz vinni, mert olyat tudsz vinni, amit éppen kapsz. Uh -huh. mindig így folyamatosan változik a játék, játékmenet, ezért is szerintem olyan sikeres. Meg ott is, hogy a procedurálisan generált maga a pálya is, de, de maga játékmenet a fegyverek miatt változik állandóan. Itt meg az, az kb. ugyanazt, tehát mindig ugyanazt kell így csinálgatni, csak a pálya már változik lényegében. Úgyhogy, de úgy egy nagyon jó játék, ha már csak azt nézem, hogy a sztorit végignyomja az ember, addig el lehet vele szórakozni. Meg a mechanikák azért tényleg jól meg vannak benne csinálva. Tehát, hogy mindenre fel lehet mászni. Ezt itt tényleg alap, alapként beletenném minden ilyen lövöldözős játékba, hogy más mászhas fel. Bijárba. Majd az X-ről leszek kíváncsi, hogy abból mi lesz. Így van. Az már... már idén, már idén lesz. Igen, hihetetlen. És ahol a Cyberpunk is idén jön. Elképesztő. Nagyon durva. Pont most néztem egy összefoglalót, hogy milyen címek jönnek következendő hónapokban, és hát ez a tavasz, ez erős lesz. Ez nagyon erős lesz, igen. És akkor még az izéről nem is beszéltünk a Marvel Avengers-ről, mert az is még ki tudja, az is jól elsülhet. Akkor jönnek majd a Sony exkluzívok. úgyhogy úgyhogy ez az év, ez most nem, nagyon nem kemény lesz. Igen, a a Sony exkluzívok <gül> minket nem érintenek. Ja, hát igen. igen. Addig, amíg nem jönnek PC-re. <gül> Utána meg már nem vesztük meg, mert hát régi címek már. Így jó. Majd odadja az Epic store így. Tencent, mindent tudom. <gül> hát ez az Elix, ez jó hír volt így a végére. Aztán sajnos jutott rossz is, mert ugye megszűnt a nyomtatott PC gurú, és azóta már kiderült, hogy a hogy a GameStar is. Mert nem jött össze. Nem jött össze a gyűjtés. Azt hiszem 1000, 1500 kellett volna még a 2500-ból. Tehát mondjuk ahogy elindult, hogy az első egy-két héten csak ilyen 100-200 ember nevezett be az előfizetésre. Én azt, azt hittem, hogy eddig is fognak eljutni. De hát... Nem, ez várható volt. De igazából tehát ezek a sajtók nem fognak szerintem meghalni, csak átalakulnak. Hát most már online lesz minden. Igen. Nem lesz nyomtatott PC guru, meg GameStar, hanem minden. Minden erőforrásokat tudják az online felé csoportosítani. Ez igaz, de ugye pont a, am amit beszéltünk, hogy hogy simán lehetett volna az, hogy kitalálnak egy ilyen Humble Choice-hoz, vagy Humble Montlioz hasonló kis előfizetést, amivel támogatni lehet őket, plusz mondjuk reklámmentesítik az oldalt, megkapsz nem tudom vírusírtóhoz kódot, meg minden, meg mondjuk egy-két furcsot havont, havonta, aztán kész. Az online-ra? Igen, igen, az online-ra. Hát e e akár megcsinálhatnák e volna. E a GameStar-nál van valami GameStar plusz, nem? Tehát az nem szűnik meg. Fogalmam sincs, hát azt az újság a szújság felírták, úgyhogy hasonlóan működik szerintem. Lehet, az is megszűnik egy fi, A link az ott van. Ja, de az meg máshova visz? Máshova? Ja, igen, mert, a, mert az az oldal megszűnt. Tehát most már így vásárolni lehet, csak az előfizetés meg megszűnt. Aha. Szóval az, az azért még megvan, szerintem. Ah, én azon gondolkodtam, múltkor felkeltem egy nap, hogy lehet, hogy meg kéne venni az utolsó gamestar hogy meglégy az utolsó darab GameStar, de aztán... Eh. Jó lesz nekem, elég nekem az utolsó darab PC guru. <gül> Döntöttél. Így van. És már nézd, öt éve voltam előfizető folyamatosan a PC gurura. Azért ez az kemény. Az már hosszú idő. Az már egy pár is hosszú idő. Igen, igen. Mondom, pont úgy, ahogy beszéltük a szekrénybe a pak pont így lett tele, hogy ezt az utolsót, ezt már fektetve raktam a tetejére, nem állítva, igen, úgyhogy biztos miattam szűnt, meg remélem nem. Azért. De, de, de. De, hibát, de ragudj Köz most nem tette jót a szívennek. neki. nem. Hát ugye, ez minden áttolódik most már az internet felé. Hát a szerintem ők is érezték, tehát hogy, hogy már írtak cikkekben, hogy ez, ez, ez nem most indult, tehát hogy nem tegnap előtt találták ki, hogy most lehet a mind a két újság, hanem ez, ez már korábban is. Meg ugye amit beszéltünk, hogy először elhagyták a DVD, folyam. igen, először elhagyták a DVD mellé, tehát már csak kódot adtak, hogy még olcsóbb legyen, akkor a... A lapszámon csökkentettek, hogy nem 150 oldalas volt a lap, hanem már csak 140, aztán 130, tehát, hogy így folyamatosan próbáltak, hát sajnos így jött ki. Meg hát volt, mert folyamatosan vándoroltak el a cikkírók, meg a főszerkesztők egymás után az utóbbi időszakban. Ja. <hül> ja, az online nyilván kevesebb pénzt fog elvinni, mert nem kell egy mutatásra költeni. Igen. Meg hasonlók. Meg hát a reklámokat el lehet vágni az oldalt, úgyhogy... Jaja, ja. viszont hát kíváncsi leszek, hogy mennyire tudnak így fennmaradni. Igen, főleg egy olyan platformon, ahol azért többen is vannak mellettük, akik meg már eleve online kezdték, és őnek is már van egy kialakult közössége. De azért a pc Guru meg a GameStar is online is eléggé ott vannak. Tehát én járok mind a kettőre így fórumokra. És hát a gamestar elég sokan szoktak, tehát elég aktívak a fórumok. Hát a, a, a, a PC Gurunál ott annyira nem, ott inkább a Facebook felületen van több jaj, jaj. hozzászólása, hogy nézegettem az oldalon, annyira nem, de hát, jó, hát most biztos meg fog változni, mert majd az olvasók oda mennek, nyilván. Tehát majd kiderül. Meg az is fura lesz majd, tehát hogy a mai világban, így olvastam az újságot, az, az nem volt annyira fura, de például most egy cikket olvasni a számítógépen, úgyhogy van mondjuk egy videóteszt is róla, akkor lehet, hogy előbb megnézed a videótesztet, mert ott van képanyag is. Igen, igen. Egyébként ez a probléma, hogy én is azt veszem észre magamon, hogy egyre kevesebb cikket is olvasok online, mert inkább megnézzek egy videótesztet járkéntról is. Igen, igen. És oké, okay, hogy mondjuk a gamestar meg a PC gurut nézők, is megcsinálják azt, hogy akkor viszonylag kevés figyelmet fordítanak az illott dolgokra, és inkább a videós dolgok felé mennek, de hát ez meg már egy más médium, tehát oda már más kellene, kellenek. Tehát igen, tehát lehet, hogy ott a mondjuk PC-grunál is tök jó írók vannak, de hogyha azt videós formába kell előadni, akkor annyira... Akkor már, már lehet, hogy az nem úgy működik, persze, már nem videó, úgy máshoz kell, máshogy kell hozzáállni, persze. Ott már figyelni kell a hangtechnikára, és akkor a vágás sem egy olyan skill, ami csak úgy legyek össze. összehetetni, azért ja, oda kell figyelni dolgokra. Hát jó, ez van. És akkor el is érkeztünk a jelenbe, vagy hát nem a jelenbe, hanem. Oh, most vagyunk a mostba. Mikor? Pa, most. <gül> <gül> ja, hát a legutolsó adás az a tgr beszéltük ki. Ami, ami a. Ami különben jó. egyébként jó is, hogy jött témába, mert azóta meg elérhető a, a YouTube-on a stream. Ugye múltkor mondtam, hogy nem elérhető pár országba, és hát azt ja, mert ott Magyarország én. is közé tartozott. És Indonéziába kellett a hogy hogyha meg akarjuk nézni. Arra remélem. De valamiért már elérhető, úgyhogy meg lehet nézni YouTube-on. Lehet, hogy hallgatták a podcastünket, Ilyen, és ha ne legyünk, mekkora a köcsögök jó van, tedd vissza rá, akkor ja, lehet, Vagy is. az algoritmus rájött, hogy ez egy The Game Award, és hát engedjük már át szerencsétteneket ja. is. De sok mindent nem tudtak volna kivágni belőle, hogy akarnak, akkor sem. Mivel egyben le volt közvetítve az egész. Ja, de úgy jó volt, meg ezeket a közvetítéseket egy is, hogy így együtt nézzük így páron és akkor tudjuk. Meg ez Sibes olyan szépen. tök izgalmas, nem? Hogy leülsz, és akkor mondjuk jön egy Gamescom, vagy egy E3, vagy bármi tényleg. Tehát ez a díjátadó is. Én az oscar is így vagyok, amúgy, mert filmezni is nagyon szeretek. És így leülsz, és így várod, hogy mi lesz. Hogy most ú, ki fog nyerni, mit fog nyerni, mit fognak bemutatni most itt a játékoknál ja, ja. főleg. Milyen Fő, főleg a játékbemutatók, mert most már nagyon. Igen. Nagyon az van, hogy mindig időzítenek valami játékbemutatót ezekre az eseményekre. És annyira örülök, hogyha nem szivárok is semmi. De az a baj, ma már ez nem így működik. Tehát, hogy, hogy mondjuk lement a Joker film, és akkor mondják, hogy na akkor már, már két-három rész lesz majd folytatva, és akkor, ú, valószínűleg ez a színész benne lesz, és akkor valószínűleg így fog menni a történet. Én ezeket nem akarom. Én ezt akkor akarom, hogyha beülök a moziba, és megnézem a filmet, vagy megnézem uh -huh. egy sorozatot, vagy játszok valamivel. Én nem akarom előtte 20-30 percig bámulni. Tehát most egy gameplay is kijön egy játékból. Egy gameplay elég, szerintem. Az is legyen max egy 5-10 perc. Ne legyen az, mint a. Melyik betülfieldnél volt, amikor leültek betülfieldezni az el3 után egy-két órán keresztül a snoop meg a Zeke vagy kik voltak Öljön. ott is ott nyomták korva a szájba, és így a Istenem, tehát ez már az, az, az esemény nem is a játékról szólt, hanem hogy mennyi tud az ilját költani száracskákra. <gül> igen. De ennyire is volna a pénzt, mert szerintem több vásárlók nem mert attól, hogy Snoop Dogg ezt nyomja kontrollerrel. Vagy Zekefron. Vagy Zekefron. Látszik, hogy egy kis kabátba halálra izzadva így. Nem voltak szerintem teljesen hogy mondjam pc hogy Szarák okoztak munkát, <gül> Ez annyira nem volt. Totnál úgy én, mint akik be vannak szívva. Tehát, ha nem is voltak beszívva, akkor nem tudom, mit történt velük, a napszívást kaptak, de valami biztos. Tehát olyan tudokmódosító feje volt az összesnek, hogy borzasztó, hogy ott volna pénzt, kaptak ezért a melóért. <gül> nem is értem. <gül> <gül> <gül> ja, ez ilyen érdekes volt. Ó, uh, amit akartam még a Game of Drone Mondd ide. Tököfele Biztos nem volt fontos. <gül> ja, Szomonosan meg volt csinálva amúgy. Igen. Aztán, úgyhogy is átbeszéltük, hogy. ott van meg, meg nem tudom. De ezeket mondjuk ilyen simán el tudnám képzelni, hogy ilyen kocsmákba is, akár ezt így összeül egy csomó ember, tudod, mint amikor focit néznek, azok. Igen, akit. igen, igen. Amúgy a foci érdekel, ami engem egyébként idegen hagyta. Ez simán be lehetne ülni egy ilyen kivet nézni együtt több emberrel. Na hát a következőt valahogy így kéne. Igen, csak az, hogy, hogy e ezek az emberek itt nagyon el vannak szórva, hogy az országban. Ja, igen, hogy nagyon nehéz. Van, aki egy az szépen, szépen. Szépen. országban van. Jó, ja, azt Na. meg a másik, igen, tehát hogy de például ez, hogy mondjuk 5-6-7 ember leül és elkezdi nézni, és akkor mondjuk akár ezt lájvolod, vagy ezt, ezt így megoldod, vagy valami. Oszkárnál Oscar szoktak ilyeneket csinálni, hogy ott kibeszélik a dolgokat instantban folyamatosan, miközben nézik, simán működhetne. De biztos ja. feldobná az egész közvetítést. Most az jutott eszembe, hogy talán még mindig él párokban az a sztereotípia, hogy a, a gémerek milyen antiszociálisak, tudod? Na, ma? A mai világban? Hát épp azt akartam mondani, hogy van akiben még mindig ez a képje. Ja, hát, vagy vagy ez vagy már a... egyáltalán nem igaz. Hát csak belegondolok abba, hogy leül az ember streamelni, akkor eleve valakikkel játszik, azokkal beszélget, közben a streamen nézik, nem tudom hányan azokkal is beszélgettek. most igazából a leginteraktívabb dolog az a gaming, ami, ami... Így van. Tehát, hogy tudsz kommunikálni emberekkel. T tök jó. Tehát most ne, nem úgy elképzelni -e a gaminget, hogy valaki otthon az anyja pincéjében ül egy monitor előtt, és tök egyedül van a sötétben, és nyomkodt három gombot. Sokkal több gombot kell nyomkodni, ez változott azóta. Nem, úgy pont múltkor beszélgettünk ezt itt az ismerősekkel, hogy, hogy mennyit változott a világ, hogy 5-10-20 évvel ezelőtt még lenézték a, a idézőesen a kockákat. Most tök mindegy, hogy játékokból, vagy filmekből, vagy ilyesmi. de hogy a mai világban ha nem szereted a Star Wars-t, akkor szar vagy. Ha nem nézel witcher akkor kinéznek a tömegből. Ha nem, ha nem játszott a Witcher 3-mal, akkor nem is tárgyalnak veled minden, hogy mennyi változott a világ, hogy régen ezeket az embereket lenézték, meg semmivel mindenki mondta, jaj, büdös kocka, meg a Istenem. Most meg, hogyha ezekhez nem tudsz hozzászólni, akkor te magadat rekeszted ki a társágból, mert már mindenki ebben van benne. Életetlen. Jó, hogy azért még most is vannak olyan ezekek ahol ez nagyon nem menőpörül, főleg, hogyha 30 fölött próbál az ember ismerni. Hát, hát azért nem feltétlen. Tehát, hogy jó, hát persze mindenhol van kivétel, tehát, tehát biztos van olyan kisgyerek, aki vagy biztos van olyan fiú, aki nem szereti a focit, meg van olyan lány, aki szereti, meg focizik is, meg ilyenek, tehát ilyeneket tudsz találni folyamatosan minden környezetben. Ja, persze, persze. Na jó, még ez egy kicsit azért jó, mert így, mert így több emberrel tudsz beszélgetni ilyen dolgokról, amik érdekelnek. Meg, meg szeretem azt, hogyha például valakinek mutatok valamit, ami nekem tetszik, vagy, vagy, vagy engem érdekel, és, és őt is látom, hogy érdekli, az ilyen tök jó érzés, hogy na, akkor mutattam neki valami jót. Ja, nekem egyszer volt így havarokkal összeültünk egyik egyik ismerősnek az előtt egy ilyen kis, hát nem búcsú volt az, még csak így tumálgatásra, hogy fel, feljölt a Twitch. És egy némelyik ismerős nem volt annyira otthon ebben, hogy ez tulajdonképpen mi. És akkor megmutattam neki. Akkor még a PUBG volt talán a menő ilyen Battle royale És itt tök figyeltem figyeltem, mert amúgy egy pubg meccs szerintem annak is érdekes lehet, aki amúgy nem ismeri a játékot, mert lényegében egy Battle Royale film. Ha úgy És minden meccs egy új szereplő gárdával indító Battle Royale film. Úgyhogy Mondtam. Szerintem a játékot nézni az simán lehet úgy is, hogy amúgy nem játsz. Mint a foci, érted? Nem focisták nézik a foci meccseket és drukkolnak. Hanem, hanem, És az a jó elsport játék egyébként, amit így lehet, hogy így nagy többek is tudnak úgy élvezni, hogy nem értik a félszínt róla, mert nem érdekes. Tehát most megnézel egy, egy dotaketti vagy bármilyen moba meccset, az a saját közönségének szól. Így van. Mert hogy, hogy azok az emberek, akik nincsenek képben a, a dolgokkal, azok csak azt látják, hogy csomó villanó izé, és akkor valami a végén történik. Tehát az azok, azok rohadtul nem fognak érteni belőle semmit. Tehát én mondjuk így eldotázgatok, a dotát nagyjából vágom, de ha én meg egy bol nekem sincs fogalmam se, hogy mi történik a képernyőm. Mondjuk a LOL ez kicsit lassan, de hogy így, úgy nem vagyok képes a karakterekkel, se a tárgyakkal, se a képessége semmivel a lol és ugye az engem annyira nem is, nem is kötne le. Mondjuk most vicces, mert Pont szerintem a LoL az egyik legnépszerűbb nézett játék a Twitch-en. Hát ez azért van, mert sokan ismerik is. Igen. igen. És nem azért meg is nézik, akik nem ismerik, Ugye egyébként. Ja, érdekes-érdekesek ezek a dolgok. Hát az, az, egyszerű, az egyszerűbb játékokat könnyű élvezni bárkinek. Tehát, hogy ezért van például folyamatosan mindig toba a Csé. Ezért, ezért lesznek mondjuk tehát ilyen autóversenyző játékokat simán meg lehet nézni akárkinek, mert ott tényleg csak az, hogy két autó is akkor versenyeznek. Meg like, yeah. a csénid is, okay. mert nincsenek specifikumok képességek. De azokat annyira az az nem nézik, nem? Hát szerintem ja, lehet, hogy annyira nem nézik. De például van az, az az a, ez a Form 1-es Esport, azt például egyre többen nézik. És nézem Twitch a Twitch-en most mi a. Most már ott van egy ilyen Form 1. Van nagyon körök. Van egy magyar csávó is, aki ott szokott. Hát a csész szokott mindig már hát no, A, a tarkovat nagyon nyomják. Mi történik? Valami nagy nagy Twitch streamer nyomja ezerre? Hát azt sokan nyomják a tarkovat. Ja, de én még elsőnek nem láttam a Twitch listán. E hát pedig most nagyon felkaptál. Lehet, hogy itt valami update, mert, mert múltkor minden magyar is boldog-boldogtalan azt jönta. Valaki nyomja 73 ezer nézővel, meg 25 ezerrel. Hát akkor meg is van a válasz. Túl számok. Meg a just chatting most nagyon fel van kapva. És ez most remek átvezetés arra, <gül> hogy be jelentsem, hogy következő podcast adást, amit úgy beszéltünk meg, hogy ez 19-én lesz vasárnap, ugye? Igen, 6 órakor. Arra, arra tettük, hogy a következő ilyen podcast adást 19-e, vasárnap 6 óra, azt így twitch vált, hogy be kéne nyomni ilyen just chatting módba. Igen, élőben megpróbáljuk, és akkor megnézzük, hogy ja. Mit, mit és hogyan, hozzá szólni a témához, egyszerre mi tudunk erre reagálni, úgyhogy ha már a, a, a podcast alá nem kommenteltek az oldalon, akkor legalább valami legyen. Mi azért szokott jönni néha komment. Jön néha igen. Ha egy, egy alatt, így elindul egy ilyen kis beszélgetés. Szerintem annak a felebot. Nem, a beszélgetésé biztos. <híris> szóval ennyire fejlett botok nincsenek. <híris> Meg azért van egy hallgatószámunk, ami ilyen stabil, száz fölött van. Kétszáz fölé ritkán megy, mondjuk soha, de azért az már egy szép szám. Tehát, ha már két ember hallgatna minket, akkor már igazából, mondjuk, lehet, hogy akkor is összeülnénk így beszélgetni, senki nem, mert így, én tök jól el vagyok ezekkel a beszélgetésekkel. Ja, én is, meg én, én is szeretem kibeszélgetni ezt az egész dolgot, meg szeretem, Szerintem. hogy nagyon sok mindent ugyanúgy látunk, meg nagyon sok mindent pont Azt, hogy Azt mondjuk, nem biztos, hogy olyan, olyannal beszélgetsz, ugyanúgy dolgokat. De most ráértettem. Tehát, hogy, Jajon. hogy, hogy Jajon. nagyon sok, te is benne vagy egy-két olyan témában, én például nem, tehát ez a viáros dolog meg minden is, hogy nagyon sok mindenben egyetértünk, nagyon sok mindenben nem, és akkor így lehet jókat vitázni, megbeszélgetni. Jajon. És hogyha ha most egy-két ember jön twitch akkor tök jó, hogyha nem jön, akkor is. Hát, Istenem, tehát most is úgy csináljuk. Tehát egész ideig úgy csináltuk, Jajon. hogy nem jött senki Twitchre. Tehát úgy, úgy beszélgetünk a podcast mert nem is ott vettük föl. Azt egyszer most, volt egy ilyen próbálkozás talán. De most lehet ott is, akkor majd a jövő héten. És akkor, ha ez mondjuk így bejön, akkor lehet, hogy jövő héttől meg rendszeresen így veszük fel. Igen. Bár ez egy kicsit fura lesz. Most nem azért, mert, mert megvágjuk, mert, mert nem szoktuk. Tényleg, egyébként gondoltam rá, hogy csinálunk ilyen ézéktől. És akkor most az elmúlt év poénjait összevágtuk, amiket kivágtunk minden adásból. Tudod, ugye? És az akkor nincs semmi. Csönd. És akkor átköszönjük szépen, hogy volt a poén videó vagy poénhak poén felvétel. Ja, mostanában ez szokás, hogy összevágják ahol Youtube-on a poénokat. Hát mi, mi nem vagyunk viccesek, ezért nem tudunk eszeméli. Nem, nem, nem vágunk semmit. Mi nem minden vágunk, vágunk minden vágunk. szavunk vicc. Igen, a profizmus, meg a profizmus, érted? De nem kell. Egyszer, nincs rá szükség. Tehát mi minden szavunk benne van mindig az adott podcastben. Aztán, hogy ez kinek jó, vagy kinek nem, az úgy döntse el mindenki. Magában. Na hoppá, így csak így mellékesen jegyzem meg, hogy 5 óra már elmúlt, és mondom, ránézek az epikre, hogy mégis miket adtak ingyen. No. És a Darksiders első Master Edition, oh. Edition, a Darksiders 2 Definitive Edition és a Steve oh. lett az ingyenes, úgyhogy jól eltaláltad még a podcast Ez egy, Ez egy egész jó kis csomag. Majd lehet, hogy regisztrálam itt a pár családtagot ide, hogy meg. a kéne értszorotok. Az első két része az elég jó. A harmadikkal meg nem játszottam, de. Az Dark souls de állítólag az olyan rossz. De ezek jók. Az egy az nagyon jó, a kettő is nagyon jó, csak a kettő az kicsit jobban el van nyújtva, meg ugye ott ilyen szenboxosabb, RPG-sebb dolog lett, mert az egy az inkább ilyen Gadofor klónszerű, a kettő az meg ez a nyitott világú, mellékküldetéses, RPG-s fejlődős, lútoros dolog, de mind a kettő jó állásorozatnak harmadikhoz még nem volt szerencsém. Meg, a, meg ehhez az új Twin Stick sem, ehhez a Genesis, vagy milyennek a neve, ami most jött ki, nem tudom. Ja, igen, igen, igen. Az elég jól néz ki amúgy. Igen, igen. Sokan Jók panaszkodnak, panaszkodnak az tehát az, azok, akik ilyen diablo számítottak, azok nagyon panaszkodnak, mert hogy az irányításra tudod, ez nem az a cutting és a oda megy, hanem ott tényleg olyan, mintha egy... Egy Cimoda Dark nek áttették volna kamerát föntre. Tehát olyan a twin Stick shooter tehát. Viszont, hogy a Diablo-k azok nem azok voltak, ilyen Twin Stick Shooterek. Nem, nem, nem. Hát ezt is úgy adták el, hogy diablók lón lesz szerintem. Csak nem. most azért, mert olyan a szög a kamerának, attól ez még nem tudják. Hát sokan is arra számítottak, számítottak, a számítottak, számítottak, számítottak, számítottak, hogy olyan lesz. Hát de ma a tében lőtt össze vissza, meg, úgy lehet látni, hogy nem, nem is olyan az irányítás. Ja, én én bírom ezt a fajta irányítás, csak mondjuk a PC is én úgy szeretem játszani, hogy kontrollerrel, ami. <haz> Nem biztos, hogy jó, mert ugye egérrel jobban lehet célozni. Viszont nekem ezeknél a játékoknál mindig az a probléma, hogy sosem tudom, merre van az egérrel. Ja, hát igen. igen. Meg is a, nem, nem tudom. Kontroll valahogy kényelmesebb. Még hogyha nehezebb is lőni vele egyébként, mert szerintem nehezebb. De ezek Na, be is aktiváltam mindent, úgyhogy tök jó. Úgyhogy be az epiket. Ennyi Na, volt. <síns> Mondjuk ez is olyan, hogy már mind megvan. De, é, de azért beaktív hogy akkor itt is megvan. És az itt is meg legyen. Hát, ha még ennek lesz valami haszna. Ja. Bármi haszna. Nem nekem olyan haszna van ezekből, hogy ha mondjuk most nekem két gép van az egyik berakva a nappaliba ilyen játszós gépnek, és mondjuk ha ezekről indítok, most ha Epic Games Store-ról indítok el ott játékot, akkor attól én még tudok nyugodtan játszani a Steam-en. Uh -huh. Mert akkor nem veszik össze a kettő. Ja, ja, ja. teljesen két külön akkúnt. Akkor erre mondjuk teljesen tökéletes. Nekem meg minden steam-en van, úgyhogy én nem fogok elmenni. De, mit... de nem is akarok, látod. De nem <gül> tudnál. Ezért nem akarsz, mert nem is tudsz. Ja, ja értem, <gül> tudat alatt. Félek a pokástól, ezért nem nem én inkább meg se próbálom. Így van, így, van, így van. Tudod, hogy ez nem menne. Tehát nem, nem fogsz nekiállni repülni, kiállni a teraszra és repülni, mert nem megy. Nekem megy. Nem megy <gül> <gül> Most így nézom, a hd t is egész soka játszák, azt is mennyire felkapták ezt a játékot. Na de most nem menjünk ebbe így bele, mivel mennyi eljátszolak, de akkor végig görgetjük a twitch et és uncsíthessz a... a vége, mert hát szerintem lassan a végére érkeztünk ennek a... Vagy, vagy még nézzünk a jövőbe, mert miatt is tudunk. Akár. Vagy, hát vagy szerintem... Az a, az a baj még nem vagyok. Én a cyberpunkot várom, úgyhogy én ezzel, ezzel lezártam én a jövő évet. Én, azt én is. Meg a half et az... Hát azt még sajnos nem, mert nincsen VR de, de én a Cyberpunkot nagyon várom, és a CD Projekt nagyon bízok, és a, a Witcher-t imádtam, jöjjön még több, és, és, és a Cyberpunkból még többet akarok. Most már új videokártyám van, valószínűleg el fog futni, úgyhogy fú, én már nagyon várom a megjelenést. Azon gondolkodok, hogy, hogy lehet, hogy az, lehet, hogy az start, startos vásárlás lesz. Ja, hogy megjelenés napján? Ja, igen, igen, hogy azt megveszem. Tehát, hogy, ő, hogy megjelenik, várok egy-két napot vele, hogy a kritikák meg, hogy hogyan fut meg, hogy nem-e el, hogy ilyesmi szerintem nem fogják, de hátva. És akkor nekem... kiavítják, kijönnek a day one és akkor már meglátjuk. Ja, nekem meg első nap játszanom kell vele, mert akkor az a napom. Tehát az, Én... ilyen, az ilyen nagy, lesz stream is meg minden biztos, úgyhogy az ilyen, mondjuk úgy, hogy muszáj megvennem. Mert nem adják egy ingyen! Néztem, minden hülye beírja, hogy akkor van a szülnapom. <gül> senki nem kapta meg ingyen. <gül> Na, hát te beírtad, mert tényleg akkor van, és biztál benne, és akkor jött még mellé 650 hülye gyerek, aki meg. Jó, nekem nem, úgy... nem, nem is azt írják, hanem hogy e, előző nap, tudod, azon a héten van. Ja, igen, igen, ezt azért. Hát így fegy. <gül> Mondjuk statisztikailag ugye elég sok ember ér a Földön, és hát ja, biztos, sokan elég, van. Elég, elég az esélly, hogy sokan beírják. Jó, de lehet, hogy azoknak a nagy része aki. azt tudják, hogy mi az a Cyberpunk. Ja, mert nem hát, foglalkoznak vele. Ahogy a hozzászólásokat nézegettem a megjelenítési, megjelenési dátum bejelentése után, hogy elég sokan tudják, hogy mi az, és akkor születtek. <gül> hát. Össze a banda, érted? <gül> én nem akkor születtem, és ezért nem is fogom azt kamúzni, jó? Ennyi. Ilyen én szempontból nem. én idézőjesen szar születtem, mert decemberben nem sok ilyen nagy névjáté nagy játék szokott megjeleni, mert tavasszal meg össze van a nagy buli. Ja. Játékok terén így gyártás sajnálom. Hát igen. Azt az, az szerintem nekem is ilyen, ilyen vétel lesz, hogy spórolni kell erre. Spóroljatok rá ti is, mert, mert, mert meg fogja élni. Én érzem, a zsigereimben érzem, hogy azt nem tudják elrontani. Maximum az lehet a probléma, hogy, hogy mindenki isten játékot vár, és nem 10 per 10 es játék lesz, hanem hogy csak 9 per 10 es és akkor sokan azt mondják, hogy úgy, mekkora szar, meg minden, és közben meg nem. Igen. Hát az meg nehéz megfelelni. Mostanában. De még a 10 per játékokat is van, aki le fogja szólni, mert. Jó, hát persze. Nem mindenkinek jöhetve. Még sok játék van így nálam is, hogy. Engem nem érdekel, de így látom, hogy tök jó játék, és azoknak, hogy bejön, értem, hogy miért jön be. Tehát nem, attól, mi nem kell szólni a játékot, mert. De hát attól még van egy, egy véleményed, tehát, hogy azt, azt nem fogod nem elmondani, ha megkérdezik. Meg hát nyilván, hogyha mondjuk mi valamire azt mondjuk, hogy jó, vagy mi valamire azt mondjuk, hogy szar, attól nektek még nem kell egyet érteni vele. Így van, ez a mi szubjektív véleményünk. Pontosan. És amúgy jó, hogyha tisztában teszünk, hogy a kritikák nagy része is szubjektív. Tehát, hogy ott is, hogyha valamit, egy filmet lehúznak, egy játékot lehúznak, az nem biztos, hogy az azt is jelentő, hogy tényleg rossz. Ja, úgyhogy azért nézzétek meg a Star Wars, mert tetszik. <gül> <gül> jó, hogy mi is láttuk. Én meg szerintem... Ahogy Star Wars-t szoktam nézni, valószínűleg márciusban nézem meg valamilyen moziban. Csak <gül> egyedül mondanám, hogy az... szar volt. <gül> ja, ez szar volt. Nem nekem a Star Wars-filmekkel is problémát. Tehát. Én nem vagyok az a nagy Star Wars-rajongó. Hát akkor lehet, hogy itt, pont ezért nincsen vele itt, problémád, nem? Lehet. Így, így szeretem megnézni ezeket a filmeket, és aztán ott kez, kezelem. Tehát így, nekem nem ez a nagy kultikus rajongás, hanem klassz messe, amit megnézek, megjövőre ja. éreztet. Tehát így ennyi. Messe a csillagokon van. Én még a, én még a macskákat várom. Mm. Azt még nem, majd valamikor meg akarom nézni, nem moziban nyilván, de im imádom rájöttem, hogy ilyen katasztrofa turizmus. Az, azt én imádom, úgyhogy én azt én van. megkérdeztem, hogy de miért? <gül> <gül> az annyira creepynek tűnik az a film. Nekem mondod. Fú, ma olyan régen láttam jó horrorfilmet. <gül> Tényleg, ugrálnak az állatfejű, nem, az emberfejű állatok, akiknek a fele fel van öltözve, de akkor a másik de, fele lesztelen, akkor ez tulajdonképpen egy, egy ilyen szó Miért ököl? Ilyen anima, beteg, szoft, pornó valami, amit énekelne. Már csak a polipcsápok hiányoznak én... belőle, biztos lesz olyan, aki megoldja, hogy legyen benne, de én majd az eredetibe azt meg akarom nézni mindenki. Fú, biz bizarr dolgokról ró teszem be. A YouTube uh... plusz, vagy hogy hívják, YouTube Premium-on lehet mm. nézni a Cobra Kai című sorozatot, nem tudom, azt Ismerős ismerésben. Valami rémi, e. De nem látom. Még néztem. Még néztem két a két évadot, ami van belőle, és ez rögtön hozottad eszembe, hogy ez a sorozat, ez olyan, mint a high school musical, csak az énekrős részek helyett hülyére verik egymást. Tehát nagyjából így nézni. Fő, főleg a második, az évad zárója volt ilyen össznépi éneklős rész. Tehát <tosz> <tosz> tényleg olyan, csak mondjuk egy kicsit azért bonyolultabb a sztoria, de olyan isé. Viszély... ilyen, nem tudom. Az a vicces, hogy Elvileg 18 éven aluli fiatalokat játszanak 20 éves színészek. Talán egy vagy kettő, nem aki az... betöltötte a 18-at, tizen... és aki a 18 19-et töltötte be a többiek idősebbek. És ilyen tök érdekes nézni, hát, hogy így látod rajta, hogy idősebb, de azért játsz a 17 éves, vagy nem tudom. Ja, én ebből azt hittem, azt adott ki, hogy 18 éven al alattiak a karakterek, de 18 év alatt nem lehet mm -hmm. nézni. Tehát, hogy én azt hittem, hogy ez fogod kihozni belőle. Ja nem, nem. nem. Mekkora nem lehet, ha ha az mekkora lenne már? az előszak az stimmel egy filmben. De tényleg ez is érdekes, hogy így a Youtube megy ezzel a családbarát dologgal, és ő legyártat egy olyan sorozatot, ahol lényegében tényleg fütik, hogy egymást. Igen. Amúgy most én a sorozatokhoz hozzászólva nem leszek nagyon külön véleményen senkitől, meg most ez divat mondani, meg minden, de megnéztük a Vicser sorozatot, és, és minden percét imádtam. Ja, az egy jó sorozat. És egyszerűen megnéztem ezt az egy évadot, és így még szarabb lett a Trónok harca utolsó évada. Ugye? Az a baj. <gül> nekem, nekem meg az a baj, hogy sok emberből azt váltotta ki ez a Vicser sorozat, hogy elkezdtek játszani a Vicserrel. Ez miért most, baj? Ne, nem, nem baj, csak hogy nálam meg pont fordítva működik, tehát annyira jó lett a sorozat, hogy így egy szerintem játékkal is kezdtem játszani, mert biztos, az biztos, hogy szarabb lesz, mint a sorozat. Nem, nem. Mondjuk én máshogy beszélek, mert én már kijátszottam a 2 kettőt, meg a hármat, az egy meg annyira nem mozgat ilyen szempontból. Úgyhogy én már nem mentem visszajátszani, de fú, én, én ahogy néztem a sorozatot, rengeteg ilyen, ilyen flashbacken volt a játék kapcsolatban. Mm. Meg a a sorozat is úgy van felépítve, nem spoilerezünk meg semmi, ide, ez a Jó, hogy, hogy van egy ilyen fősztorisz, és akkor olyan, mintha én minden részben válna -e egy mélyen mellékküldetést és akkor most hogyan döntesz, és akkor jaj, hogyan döntsek, most ezek mellé állok, vagy azok mellé állok? de mond, mondtam barátomnak mondom, figyeld meg, most ezek mellé fog állni, de azok sem olyanok ám, mint a hall, mint <tos> foglossz, mert majd minden az lesz, hogy szürke, nem fekete, fehér, megint, és tényleg fú, nagyon jól megcsinálták. Ja. Henry kevűt megimádom. Henry kevűt jaj Ja, és tudjuk, hogy PC Master rész. Ja, kerültem. igen, hú, ja. Az, az, az nagyon jó, az az, az <tos> interjú, az a az, fettegre az, az, az az rögtön magam PlayStation, vagy Xbox? PC. Így van. És így döntve. Mondta, hogy sajnos építeni még nem tud, mert annyira nem volt sok ideje, de, de hogy majd most lesz valami kis szünet, és összerak magának egy jobb gépet, hogy a cyberpunk jól fussol rajta. Tehát, hogy zseniális az a fazi. Ja, jó, Meg azt vagy hallottad, a... hogy a Superman szerepnél, amikor felhívták, akkor nem vette fel a telefont azért, mert vobozott? Én arra hallottam, igen, de é. ez nem tudom, hogy mennyire igaz állítól, hogy a... megerősítette az ügynöke és mert mindenki, hogy utólag hívta vissza hogy ja. miért kereste, mert hogy éppen WoW és nem tudta fölvenni a telefont szóval <gül> <gül> akkor tényleg nagy gamer a csávó Kisen nézni belőle, nem? Hogy ilyen... ja, amúgy igen pici Master részt hozom. azért nem semmi ő Supermannek is tökéletes mert szerintem tökéletesen játszotta nagyon ráillik a karakter ja. az amúgy sár Superman filmekben mert nekem nem tetszett ne, nem voltak azok rosszak, az acélember azt én nagyon szeretem de például az izébe is nagyon jó lenne ilyen tipikus ez a James Bond, mert az ánkül emberébe is nagyon jó hozta ezt a titkos ügynökös izét. Még Archernek is el tudnám uh -huh. képzelni, és még a vicért hát... is eljátsza. Ja, ha nem lett volna Superman, akkor Batmannek is simán ah, a úgy, igen, Amúgy igen. Teljesen jó. Én nagyon bírom a faszit. Jól lementünk ezek, a Game effect látjuk, látjuk hosszú hajjal, hogy hadon a tor szerepét is, simán meg. Jaj, Marvel Univerzumból. Lehet, jobban járt volna mindenki, hogyha ő kapja. Mondjuk nem, nem, pont, hogy nem, igen. A így, így, hát, így tor az jel, nem volt rossz, rossz ilyen. Mondjuk a végén már nagyon poénosra vették, amikor a kis tor is megjelent. Jó, tehát, hát arról hát szegényedett. Nem lesz nem? Lehetett, szóval szóval szóval úgyhogy. Hát, Na jó, tényleg elkanyarodtunk nagyon a gamingtől. <gül> Úgy, ez Jövőben akkor nem nagyon nézünk A cyberpunkon cyber... a a száj... a túl nem látunk semmit így van Tehát te te most az, hogy jön ilyen Ghost of Tsushima meg PS5 meg, a... meg Xbox Series X vagy azt hát most az kitérdek, érdekel persze Kit érdekel az új konzolok, mikor a PC Master <gül> <színe így van>. <gül> <gül> Hogyha meg valaki konzolozni akar akkor beszél meg a Harry Cavill-el Kérdezzek, hogy mélyiket vegye Amúgy eldöntötte a konzol háborút nem? Áll, Tehát, hogy... Tehát ilyen lazán lefogadni a konzolosokat az asztalról, még senki nem csinált ezt. Vagy konkrétan el volt az egész, mert 5-10 évvel ezelőtt kell van megkérdezni, és akkor nem lenne az, hogy most PS-t vagy Xbox-ot. Hát PC-t, passzus, normális vagy. Senkinek nem lenne ilyen hírség, hogy PlayStation meg Xbox. csak PC-e lenne. Egyértelmű. Na, de akkor köszönjünk el 2019-től is. Micsoda izgalmas. Most itt van 20-20, ami szerintem egy marhajó kinéző észre. Tehát most úgy néz ki a, a, a, a Windows-óra, mint hogyha egy error lenne. Ez a 20-20, <gül> Tehát mi az Isten van. És 17-17 nálam, úgyhogy Igen. Igen. még az is. Kerekkel, ú, te jó ég. Mindjárt kívánok valami gyorsan. Fogd meg a gombodat, vagy szerezz egy fekete macskát, vagy nem tudom. <gül> Hú, már átértünk 17-18-ba. Így van, úgyhogy már elrontottuk az egészet. De a 20 20-20-kor nagyon menő lesz, amikor azt írjuk egy 20-20, 20-20, 0-1, 01-01. Hú, az tényleg. Ugye? Ez most egyszerűen Egy félelmetes és érzemlő. Ja, igen. De leszel a Facebook. Ja. Mi viszont itt leszünk 20-20-ban is végig. Van, és akkor jövő, vagy két hét múlva legyetek ti is itt velünk. Igen, Majdint két sem. hét múlva. Mindenki írja fel a naptárába, hogy uh, január 19. Most rákatintottál a, és... rá, rá a naptárra, mert hallottam. Én beírom. <gül> hogy elefelejtse. Egyébként mekkora a lenne már tényleg, ha valamik nem jönne rá pont, mert így közben jön valami, és ez az első adásra, ami így, tudod, így gyakorlatilag kőtáblában vésünk, hogy akkor lesz. Ne, én ne most ezt bevéstem, úgyhogy próbálom a, az aznapi teendőket mindenképpen úgy megoldani, hogy ez ne ja, ilyen ilyen bolyzsan. Mégsem lesz, akkor majd indítok egy streamet, legalább, hogy az <gül> legyen is. És arról, a, a clickplay-t így. Igen, ja, megemlékezés, hogy köztünk van lélekben. De, De összehozzuk. majd összehozzuk, igen. Csak addig legyen normális hír, mert hát mondjuk, hogyha nincs is normális hír, legyenek, legyetek ott is, és akkor feldob, feldobhatok bármilyen témát, amit majd kibeszélünk közösen. Igen. És nyomjuk ezerrel. És várjuk együtt a Cyberbankot tovább. Várjuk. Hát addig, addig még várhatunk egy darabig. Hát igen, Azért már... jönnek. Igen, igen. Jönnek majd a játékok. Nagyon köszönjük, így. Minél hosszabb az elköszönés, annál kínosabb, úgyhogy sziasztok. Sziasztok. A